Torej smo španj ljubiskovavci, najprej pozdravljeni na javni razpravi mladim politika, ki jo v okviru projekta Voliti ali ne voliti organiziramo Zavod za in proti, Zavod za kulturo dialoga. Zufini ljubimci društvo za razvoj humanistike v sodelovanju z Zavodom Pekarna. Kot predstavnik Zavoda za in proti se seveda zahvaljujem tako Zufinim Zofinim ljubimcem kot Zavodo Pekarna za sodelovanje. Um, in sem pripričam, da bomo danes uh, odprljeno dobro javno diskusijo. Moja malenkost, Miha Andrič, študent uh, filozofije v Ljubljanski filozofski fakulteti, bom danes igral vlogo koordinatorja, povezovalca te razprave, sveda pa glavna vloga v tej razpravi na vas, poštovano občinstvo, da se prijavite k besedi, izražite svoje misli, komentarje, vprašanje in tako dalje, da bomo imeli en kvalitetno racionalni diskurs, sveda pa tukaj glavno vlogo igrajo tudi naši gostje in sicer na moji desni Andrej Kirbiš iz Filozofske fakultete v Mariboru, na moji skrajni levi magister Mitja Sardoč iz uh, Pedagoškega inštituta v Ljubljani, od tam pa iz Pedagoškega inštituta namreč prihaja tudi Eva Klemenčič. Sem tem gostom hvala, da ste se odzvali našemu vabilo in da ste pripravljeni svoja mnenja deliti tukaj z nami. Zakaj sploh gre javna razprava Mladi in politika? Želimo se dotakniti in analizirati problem uh, apatije med mladimi, apatičnega odnosa do političnega, ki je izražen predvsem med mladimi in je vsekakor zelo opazen. Sve več se namreč mladi, med mladimi pojavlja mnenja, da da se njih politika pa res ne tiče, Vse niže je volilna udeležba in tako dalje. In mi tukaj bi se danes radi vprašali, ali je takšna analiza trenutnega stanja res resnična ali preveč radikalna? In nadalje, kje so vzroki za to politično nezavednost predvsem med mladimi? na zadnje, imamo največ izobraženih ljudi v zgodovini, nena zadnje, od države zahtevamo ogromno okrepov, na drugi strani pa nismo pripravljeni izpolniti svoje demokratične dožnosti, biti demokratični subjekt, ki ga demokracija postavlja v svoje izhodišče. In ko smo enkrat vprašali, kje so vzroki za to stanje, se nadalje želimo vprašati tudi, kako rešiti ta problem. Ne? Glede na to, da imamo danes tukaj strekonjake, ki so se ukvarjali z izobraževanjem za aktivno državljanstvo, se želimo danes pogovarjati tudi o tem, kakšni so ti programi, kaj se tam mlade uči, kakšne so vsebine in ali so ti programi uspešni ali res vodijo k aktivnemu državljanstvu. Nadalje se potem seveda potrebno vprašati tudi, kaj sploh je aktivni državljan, kaj sploh je demokratični subjekt. Ali vloga tega aktivnega državljana od nas zahteva zgolj to, da imamo politično mnenje ali od nas zahteva neko vrsto participacije. Če da, kakšna je ta participacija, ali gre za naš glas na volitvah ali gre za participacijo na nekonvencionalne, neformalne načine, kakšna je tu vloga nekih aktivistov, nekih skupin, ki se na neformalni način Uh, vdejstvuje v politiki, v javnem življenju. Ali je vsaka politična participacija pozitivna? Jaz verjamem, da neka nekonvencionalna participacija, ki temelji na nasilju in moči, zagotovo nima kaj izskati v neki demokratični državi, ki temelji na konceptu človekovih pravic. In o tem se želimo pogovarjati. Želimo se pogovarjati o tem, ali moj glas na volitvah res nekaj šteje. Ali so volitve rezultati volitev posledice neke vladajoče politične paradigme ali obratno, tako kot bi moralo biti, ali oblasti res vedno posledica volitev. Svrlasko z celo razpravo se želimo spraševati tudi po vlogi mladih. Zakaj danes naslavljamo to razpravo ravno mladi in politika? Kje je vloga mladih v demokratičnem procesu? Zakaj je ravno v tej starostni skupini ta problem najbolj učiten? Ali so mladi tisti, ki imajo specifične interese, ki bi jih morali sami zastopiti v politiki, ali to lahko za njih dela kdo drug? Tukaj smo potem spet pri problemu predstavništva v demokratičnem procesu. No in na zadnje, se želimo pogovoriti tudi o vlogi javne razprave v demokratičnem procesu ali, ali speljavo nekega javnega diskurza, zasedanja, deliberacije. Lahko rešimo problem apatičnosti ali se s tem bolj približamo formi in smotrom demokracije in ali s tem morda naredimo en korak naprej k pozitivnemu demokratičnemu procesu ali smo tako morda bližje idealu. Ja, zastavljenih je ogromno vprašan, ogromno materijala je. Jaz verjam, da se bomo dotaknili vsaj nekaj od tega in uh, delali na kvaliteti, ne pa na kvantiteti, ampak kakorkoli. Um, jaz bi najprej se, se vprašal potem mnenju, da smo v stanju apatije do političnega. In bi najprej gospod Evo Klemenčič vprašal vas, ali, ali se strinjate s tem? Ne? Ali je res problem, da mladi ne zaupajo nekim političnim institucijam oziroma ne zaupajo demokratičnim institucijam? Ja, Lepo, ja. bo ja, okay. ja. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Da če mikrofon. Pa se z Lepo strani. Zdaj bi kar odgovorila, ena prvo vprašanje, v bistvu apatičnost do političnega nasplošnja se kaže praktično danes v vseh državah. Gre pa v bistvu za tri indikatorje, apatičnost, oziroma pravzaprav za politične indikatorje, indikatorje volitev in pa identi, identi, identi, identi, pokazatelje družbenega udejstvovanja boče včasih rečemo kar participacija. To se je pokazalo tudi na zadnji študiji, ki smo jo delali sicer v okviru mestne občine Ljubljana, e, ampak mislim, da rezultate koliko lahko tudi posplošimo na, na širši slovenski kontekst, kjer smo e, poročevali ravno po vpliv participacije, učinke, učinke participacije, e, v šoli, izven šole, v mladinskih organizacijah, potem razumevanje participacije med mladimi, med učitelji. za vzorec je bil zelo velik, razdeljen na različne skupine, tako intervjuvancev kot anketirancev. Recimo, bili so v vzorcu zajeti učenci petega razreda, osmega razreda, v srednji šoli prvi in tretji letnik in pa prvi in četrti letnik študentov. Pokazalo se je ravno to, o čemer smo govorili, ko smo merili zaupanje različnim institucijam ali posameznikom, se je pokazalo, vzvisno lahko kot pritrbivno odgovorim na to prvo vprašanje, da tako učenci kot dijaki in pa študentje na lestvici zaupanja najmanj zaupajo politiko, vladi, cerkvi, Največ pa ali šoli, prijateljem, družini in tako naprej. Zdaj, nismo raziskovali dalje eh, po vzrokih, zakaj je tako, ampak smo želeli v bistvu v tej fazi samo izmeriti eh, dejansko stanje. Zelo no, podobne eh, rezultati so bili leta 1999, ko je Slovenija eh, sodelovala v eni veliki mednarodni raziskavi, kjer je bilo vključenih tudi 28 eh, držav, 27 plus Slovenija po različnih državah, sveta, kar so sodelovali države iz vseh kontinentov. bi se rezultati so bili identični, je pa bilo v tistem času zanimivo prav to, da Slovenija je pa izkazovala med temi državami eno najnižjih zaupanj do političnega ali pa do institucij političnega. Zdaj leto zdeljamo novo raziskavo, tako da, kaj se bo pokazalo, bo pač znano drugo leto. Mislim pa da, da če lahko predvidevam, no, da bo pa nekaj podobnega. Ne. Ok. Um, sveda, pač na tem mesto še enkrat povabilo sem uh, iz občinstva, da z dvigom roke nakažete, da želite k besedi. Jaz pa um, takoj naprej vprašal vas... Sajljim. Sajljim. Sajljim. A je naredila tudi ena primerjala ovarjala studija o, o zanimanju politiko med odrasnimi, da bi se lahko primerjavali? Zdaj v tej ne. Ne v mednarodni ne v tej, ker nismo merili, v bistvu, drugače bi morali v vzorec vključiti tudi starše ne? ali pa druge, uh, nismo delali tega. Pa, kar se je vprašal enega osnovno šolce školjskega za politiko? Kako? Mislim, v kakaj način naj bi politika zanima na enega osnovna šolca? podatek je to? Različno smo jih spraševali, osnovna šolca ali pa srednja šolca. se nam je pomembno tudi zato, ker smo želeli raziskati vključenost na različnih področjih, tudi na področju političnega. Ne v smislu teh konvencionalnih, ker je jasno, da nimajo volilne pravice, da ne volijo, lahko pa podpis, podpisujejo peticije, sodelujejo na neki šolski ravni v sferi političnega. Zato smo jih bi tudi to eh, spraševali. Zelo različno, eh, recimo čisto konkretno, če vam povem, na kakšen način eh, smo jih spraševali, po, njih nismo praktično spraševali po mnenju, ne, da bi jim dali stavek, pa da bi oni karkoli obkroževali, ampak smo oblikovali didaktično nalogo z enim... Eh, z konkretnim uh, konfliktom v lokalni skupnosti. in Potem smo se spraševali, kdo naj razreši ta konflikt. Se lahko pričakuje, da je enok otrok, bo imel kompetence, da bo dal kaj. Jih mora imeti, ker v učnih programih... Ali so odrastnih uh, imajo po vašem? Prosim? Odrastnih ljudi imajo to. Kompetence za reševanje... Takih, uh, ja. Konkretne naloge, ali ne vem, če saj mislite. Ja, mislim, politično odreženo, recimo, tako, ne, mislim, dali eno očitno politično nago, dalo kot roko, ja. ne, Da bi bilo zanimljivo, videli, če odrastljivi znali to, kako, je, kako bi se odrezali pri tem? Meni osibno bi bilo, ja. <laughs> no. <laughs> Takoč, recimo, svojim vprašanje, kar na publiko, kako je mnenje publike, ali odrasli so bolj politično zavedni? Je participacija na nek, neki bolj kvalitetni ravni v drugi starostni skupini? No, jaz mislim, da ne, ne. Ok, Stinjamo. No in potem mogoče ravno vprašanje v tem kontekstu na gospoda Kirbiša. Kakšni so negativne posledice po vašem tega, da so mladi, kot smo slišali, mnenju gospeve Klemenčič, toliko apatični pa toliko politično nezavedni? Ne? Ja, torej pozdravljeni še z mestu moje strani. Torej za, Pri politični participaciji mladih je pomembno um, v bistvu temeljno vprašanje, je, kaj je politika oziroma kaj merimo, ne? Torej, kaj nas zanima, ali jih interesira politika kot taka, kaj oni pojmujejo pod pojem politika, recimo, ne? je en čist klasično vprašanje, ali te zanima politika, na levstvice od ena me ne zanima do pet me zelo zanima, uh, Tukaj seveda zdaj vprašanje, kaj mladi razumajo pod politiko oziroma kaj starejši, če primerjamo druge starostne skupine, razumejo pod, pod, pod tem pojemom. Zdaj recimo raziskave odprtega tipa, torej, da dajo mladi odgovore, na kaj politika brezdo okružuje, ampak sami, torej, sami povejo, kaj, je, kaj jim ta povem pomeni, kaže, da je v bistvu četrtini, približno četrtini starostnikom pod 18 let politika pomeni oziroma je sinonim za vlado. Pol nekako približno 15% je, drugo, kar jim pade na pamet, je vodenje države. Nato pa je tretja, mogoče dokaj indikativna beseda ali pa besedna zveza je pa nekaj nezanimivega, nekaj, bom rekel, dolgočasnega je še bil izraz, v raziskavi Tako da Z tega stališča, ne, če merimo, ka, torej, ali jih zanima politika, jih te institucionalni vidik politike ne zanima. E, torej, v bistvu tukaj prihaja do neke teze, da prihaja pri mladih do nove, nove političnosti. E, torej, drugačne političnosti, mogoče ne te konvencionalnega a, tipa, torej, volitve seveda odpadajo do 18 let, oziroma pač odvisno od starostne a, torej, omejitve. Torej, Prihaja pa, kot je kolegica že prej omenila, torej do širšega, širše participacije na civilno družbe na področju. Torej, zanima jih okolje oziroma okolje, varstvo, torej, zanimajo jih nekaj lokalne teme, zanimajo recimo pomoč socialno šibkejšim in tako dalje. Skratka, tukaj je treba ločiti med različnimi, kot je bilo omenjeno, tipi političnosti in seveda pod te različne političnosti. Videti, kaj, kje se mladi, če se razlikujejo od drugih starostnih skupin, in torej, zakaj se razlikuje, in se tako je, se prašali, torej, kaj je posledica tega, torej, ali so negativne posledice. Kot rečeno, zdaj, če gledamo negativno posledico, recimo, da podatki kažejo, da recimo starostna skupina od 18 do 24, pa tudi od 18 do 29, je torej starostna skupina, ki je najmanj udeležena na volitvah. Torej, V poprečjo, recimo vemo, da je v, na evropskih volitva, torej, torej na volitva v Evropski parlament 2004, ko so Slovenci lahko prvič prisostovali, je bilo poprečje, je bilo okoli 45% torej volilnih udeležencev vseh držav, torej starih in novih članic, medtem ko je bila volilna udeležba v Sloveniji, 28% celotnih volilnih udeležencev, če pa pogledamo samo starostno skupino od 18 do 29 let, pa bi naj bila ta participacija približno na 20 odstotkih, ker tukaj ne gre za točne številke pri vprašanju mladih, ampak na anketne odgovore se pričakuje, da je ta udeležba bila, bila nekoliko manjša, ker pač nekateri na ta, torej na ta odgovor ne dajo iskren, torej na to vprašanje iskren odgovor. Skratka, gre za to, da obstaja politična participacija mladih na nižji ravni, ko, ko gledamo kot konvencionalno participacijo, recimo podpisovanje petici, kon, torej kontaktirane s političnimi funkcionarji oziroma kandidati in tako dalje. Medtem ko pa na drugi strani civilno družbena pa se kaže, da torej, v okviru recimo nevladnih, torej, nevladnih organizacij pa narašča. Recimo kaže se tudi v tem, da recimo stranke, torej članstvo v nekih političnih strankah ali pa v političnih organizacijah opada, medtem ko recimo nekaj nevladne organizacije ki se okvarjajo z, bom rekel, z različnimi temami, recimo v zadnjih oziroma v približno desetletju, je recimo Greenpeace-o članstvo naraslo trikrat. Podobno je, mislim, da je bil več kot desetkratni preskok pri Amnesty International. Največ novih članov pa je ravno med mladimi starostnimi skupinami. Vse, kar tu je sedaj vprašanje, ali so manj in politični in če so, na katerem področju. Okay. Uh, pa če mogoče tu na vprašanje na gospoda Sardoča, uh, vi ste eni izmed ki se ukvarja z, uh, vzgo za aktivno državljanstvo, leta 2005 dalje, če se prav spomnim, poteka v Evropi tudi projekt izobraževanje za aktivno državljanstvo. Če nam lahko najprej govorite na vprašanje, ko želite človekov vzgojiti v aktivnega državljana, kaj točno s tem mislite? Ali želite, da konvencionalno participira, ali govorimo o nekih nekonvencionalnih oblikah? In dalje, če nam prosim pojasnite sploh osnoja tega programa izobraževanja za aktivno državljanstvo. Hvala za besedo, lepo zdravno, končno tudi z moje strani. Tukaj gre zdaj za več vprašanj. Izbisem pred samim pred odgovorom, na katerega od teh pravzaprav navezal na kolega Andreja, KP je in hkrati pa tudi na Evo. Pravzaprav tukaj gre zdaj za iskanje, če mladih politika ne zanima. In je pravzaprav zdaj to čigav problem. A je to problem mladih? A je problem, a je družbeni problem? A je to problem obojih? tukaj mislim da gre za več stvari, in prav za prav čigal interes je, ne, to se pravi s participacijo potem na nek način dosega. Ali e, tukaj potem na nek način družba, kar bom rekel, bolj stabilna, ne? bolj uh, kohezivna, ne? če več ljudi participira in se udeležuje, ali gre je bom rekel, za lahko, lahko za neko neke obratne procese, ne? in tukaj gre bolj za to, in se vprašamo lahko po moje dovol uh, tehno, že na samem začetku, je participacija nujen Uh, zadosten ali uh, uh, nujen oziroma za dosten pogoj za neko stabilno demokratično družbo. Ja, to se pravi, jaz bi rekel, da je pravzaprav to samo nujen, ne pa tudi dosten pogoj. Ja, to je po mojem tako, da sam začetek razpravit, dovolj sprejemljiva teza uh, za vse skupaj. Ja, tako da tukaj zdaj uh, vprašanje projekt je izobraževanje za demokratično državljanstvo, to je projekt sveta Evrope in na nek način gre tukaj za neko dvosmerno komunikacijo, to se pravi ta nekega nacionalnega koordinatorja, kjer so v primeru Slovenije in jaz, pravzaprav te povezave z Svetom Evrope oziroma ostalimi državami članicami, kjer na nek način gre za izmenjavo primerov dobrih praks, teorij, prigledov izobraževalnih politik, kurikulov in tako naprej, kjer bom rekel, lahko rečem, da so naši učenje črti popolnoma primerljivi z učenimi očrti ostalih držav na, teh, na, na neki ravni. Po drugi strani gre pa za, bom rekel, kaj bi rekel, za neko diseminacijo teh znanj ali pa teh splošnih načel. to se pravi človekovih pravic, bladavine prava in demokracije, tudi potem znotraj izobraževalnega sistema. Tako da bom rekel, tak projekt, kot je projekt izobraževanja za demokratično državljavstvo, ima na nek način več plasti in ga je možno, to se pravi, s pridom uporabljati za več, bomo rekel, tako za širjenje nekega novega, ki ga imamo v Sloveniji, kot tudi za obratno, ne? na nek način za neko ogledalo, ki se ga nastavimo in pravzaprav vidimo. kako ti mednarodna raziskava, ki jo delamo na inštitutu, o državljanski vzgoji, potem so podatki lahko neka zrcaljna slika oziroma neka potencijalna primerjava s tem, kaj pa naši mladostniki tako imamo preko tega projekta kot ene od oblik mednarodnih primerjar, pravzaprav tudi to možnost, da vidimo, kako je uh, z našimi učnimi načrti, različnimi materijali, usposobljenosti učiteljev in tako naprej. Tako da jaz bi tukaj na način začetek bi, bi bil nekako takšen. Zdaj, uh, po moje je ključno vprašanje, ki bi ga, na katerega bi danes decimo, lahko uh, skupaj poskušali najti odgovor, pravzaprav to, ali je, uh, ali je to, kar je tudi Andrej povedal, nekaj diskrepanca med tem, aha, mlade vse manj zanima politika, hkrati pa neko naraščanje na ravni civilno, civilne družbe. Ne, to se pa tukaj gre zdaj, za kakšen učinek gre, oziroma ali lahko s pridom uporabimo to, angažiranost mladih na ravni civilne družbe, potem tudi, da, kompen, bom rekel, da se ta zadeva pol sprevrne tudi na ravni politične participacije, čisto v tem klasičnem pomenu, ne? ali pa gre tukaj za neko nezadovoljstvo s tem segmentom, participacije, oziroma udeleževanja in gre pa za neko kompenzacijo. Aha zadeva je nesmiselna, ne, oziroma ne moramo kaj dosti spremeniti o tem, kar bomo pravzaprav govorili, ne, in potem postedično tudi, ne, prenos v, ne, to bomo rekel že čisto klasično, bom rekel že pri tokvilu in tako naprej se srečemo s temi različnimi dinamikami med političnim in družbenim, ne, če je neka razlika med tem, tako da toliko za začetek. Okay. Uh, po če se navežemo delno na to, kar je gospod Sardoč povedal, ja, zaenkrat smo razvili tezo, na eni strani imamo... Apolitično, apolitično mladino v smislu konvencionalne participacije, na drugi strani pa participacijo v neki civilni družbi. In mogoče še enkrat za vas vprašanje, gospod Kirbiš, ali je to problem, ne? ali se vam zdi problematično za doseganje nekega kvalitetnega, demokratičnega procesa, to, da mladi ne participirajo na konvencionalen dosti na konvencionalen način in da se vse preveč udestvujejo v javnem skozi nekaj civilne inicijative, civilno družbo in tako dalje. Je to problem procesa? Ja, najprej za konvencionalno politično participacijo. Ne? Kot volitve, kot, bom rekel, eden najpogostejših, recimo približno 50% ljudi po različnih raziskavah, je to edina politični akt, ki jih, oziroma vrsta politične participacije, ki ga pa stori v, recimo, v obdobju petih let. Skratka kot ena izmed temeljnih, najosnovnejših, najbolj pogostejših, ampak zaradi pomena, ki ga za demokracijo, tudi najbolj kompleksnih torej, aktivnosti, politične participacije, študije kaže, da volitve oziroma participacija na volitvah opada, to ni samo značilnost, bom rekel, mla, torej, mladostnika oziroma te starostne skupine najbolj prečvane do 18 do 29 let, ampak da to v bistvu gre za opad torej, participacije na volitvah v vseh segmentih in v vseh zahodnoevropskih, pa tudi um, novih torej, postkomunističnih demokracija. Tako da v bistvu, kar se tega tiče, seveda se, bom rekel, reskvalci, ali pa teoretiki že spračujejo oziroma pravijo, da gre za neko krizo legitimnosti, torej demokracije. Tako z tega vidika seveda politična participacija oziroma konkretno udestovanje na volitvah in upatle tega seveda problem. Zdaj seveda problem je pa še toliko večji, recimo v tem starostnih skupini ravno zaradi tega, ker pa je upad tukaj večji kot pa je v primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami. Zdaj, samo po sebi dejstvo, da mladi participirajo manj kot druge starostne skupine, ni novo. To je bilo, skoraj vedno je, bom rekel, no, od, odkar se raziskave, so ti rezultati vidni. Težava je le v tem, da je sedaj ta upad torej pri mladih torej večji. In zdaj, če pogledamo, da ti mladi bodo nekoč starejši oziroma druge, torej starejše starostne skupine, s tem je jasno, da pol mladi močno prispevajo k celotnemu upadu politične participacije. Kot rečeno, zdaj, ugotovljeno je bilo vseh, oziroma ta upad torej na volitvah, torej participacija na volitvah je bil opažen oziroma opažen v vseh, vseh, ali pa večini, bom rekel, v zahodnoevropskih in novih demokracijah. S tem, da v novih demokracijah ne, je stanje oziroma ta politična neparticipacija to bolj alarmantna, ravno zaradi tega, ker ne gre za neko zgodovinsko izkušnjo z demokracijo. In zaradi tega se mnogi sprašujejo, ali lahko neparticipacija pripelje do nekega, torej do oživitve nekih, bom rekel, avtoritarnih teže, nekih populističnih, Torej oziroma vrednitve v neko prejšnjo stanje. Zaradi tega, bom rekel, je problem toliko večji v, oziroma toliko bolj eh, zaskrbljujoč v novih demokracijah, še posebej pa spet med mladimi, eh, ker tukaj treba vedeti, da recimo eh, z volitvami v začetku 90. oziroma z osamosvojitvjami teh držav eh, je politična participacija sicer v, v začetku bila zelo visoka, Sedaj pa se zdi, da eh, oziroma se kaže, da je upada, ampak nikdar ni bila na tej ravni, ravni kot v zahodnih eh, demokracijah. Tako da s tega stališča so eh, mladi, še posebej pa v novih demokracijah eh, in njihova neparticipacija toliko, eh, toliko bom bolj eh, zaskrbljujoča. Okay, uh, če se zdaj strinjamo je, obstaja problem konvencionalnega odreževanja v politiki, to je na nek način nujno za ohranjene kvalitete demokratičnega procesa. Hradi, gospod, kjer biš da je problem pri mladih, ker nekoč bodo oni stebri te demokracije in ker se čuti veliko pad prav pri tej starostni skupini. Vi, gospod Eva Klemenčič, ste sami preko svojih raziskav navedli, in pod vse to skupaj podprli z dokazi in govorili o zaupanju mladih v politično, pa morda bi vas vprašal, kje vidite razloge za to? Ne? Zakaj ta opad konvencionalne politične participacije? Zakaj je to nezaupanje, o čemer govorite? Mladi vedno pravijo. Na splošno, ko govorimo o participaciji, zdaj, teoretično, če je razgrajujemo, bi se obstaja več ravni, ampak tiste najviše ravni participacije je vedno proces rezultata so odločanja, se pravi odločanje. In mladi predvsem mm, ne vidijo možnosti odločati ali so odločati in pogosto se jim zdi, da niso slišani. Tudi, ko jih starejši poslušajo, v bistvu nekako ne najdejo te skupne točke. Tako da včasih zgleda v bistvu, po, da se ne zdijo koristni. In zdi se jim tudi, da nimajo možnosti, da na karkoli vplivajo. Ne? E, ampak po drugi strani pa pogosto iz izražajo veliko željo, da bi so odločili o stvarih, ki se tičejo njih, in pa tudi neke širše družbe e, v tem sociološkem smislu. Ampak to je to. Ok, se pravi, obstaja problem, mladi se ne čutijo, na eni strani dožne so odločati na drugi strani pa tudi mislijo, da če bodo poskušali so odločati, ne bodo oslišani, če pravi razumljati. Ne, v začetni fazi se čutijo dolžne so odločati, ampak potem nekako iz izkušen, ko niso slišani, v bistvu se umaknejo. In Če se vprašamo naprej, kdo je krivec za ta občutek mladih, ne? mogoče gospod Sardoš, ne? A, ali je kriva vzgoja, pa to lahko rešimo z nekimi izobraževanji za demokratično državljanstvo, ne? Spravi, ali lahko rešimo problem neke mentalitete in občutku mladih, ali je problem sistem sam, ne? A, ali je problem tip demokratičnega procesa, kot smo mu pričali tukaj in zdaj. Mi smo na še stvar še in nekaj dolgujemo odprej, in to je uh, primer dobrega državljana, no. aktivnega to sva. Tako da to se, to bom potem. sveta. Če se pa na to navežem, mislim, da je tukaj, tako, če gledamo skozi literaturo ali pa skozi teorijo ali pa skozi politike, pravzaprav vidimo, da nekje tam v 70-ih letih, predvsem v, v Zahodni uh, Evropi, pa tudi v Združene države, se zapre nek, do neke zamenjave paradigme. Vsaj mislim, ne recimo. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, oziroma politika, ki jo tak uh, uh, tip, uh, policy, ne, ki jo tak tip politike začne zagovarjati, je, da se država začne umikati iz velike večine, tj. se pravi iz šolstva, iz zdravstva, iz nekih osnovnih programov, ne, uh, socialne države, in jaz bi potem rekel, da ni nič čudnega, ne, da se potem mladi oziroma da je tudi stopnja participacije vedno nižja, ker pravzaprav tudi vedno manj lahko so Tako kot je, mislim da je Leva govorila o so, mislim da Eva, o so odločanju, pravzaprav vedno manj naj bi bila na nek način pol ta politika pomembna, zato ker pravzaprav, ne, to uh, uh, ekonomsko uh, gospodarsko ali pa hkrati tudi družbeno Krizo vidimo včeraj, ne, kaj je uh, omenjal Barack Obama, ameriški predsednik, pravzaprav, na nekaj čin vrnitev velike države, ne, velikih posegov. Ne. Če, če do zdaj, do lani ali pa do letos. zadnje 30 letja, smo imeli vedno manjšo vlogo države, ne, a si lahko rečemo, da se moglo pa to z roko v roki s tem, da so tudi mladi in vsi mi, prav, ne, tudi odrasni na nekaj čin, bili vedno manj, pripravljeni vse udeleževati, zato ker je pravzaprav ta naša udeležba, oziroma na čin, tudi to imela vse manjši, na čin, vse manjšo vlogo. To je ena, bom rekel, morda ena, recimo taka, na eni strani teza. Po drugi strani pa pravzaprav, gre tudi zato, da z umikom države iz določenih področji, pravzaprav je inicijativa posameznika toliko večja. To se pravimo na čin, tudi to odgovornost imamo, ne? in mladi so precej hitro soočeni ne? z krutim, ne? Svegdanjem svetom, preživeti ali na zadnje, da moraš sam poskrbeti, za, ne, da ni več nekih, bom rekel, programov pomoči, vključevanja za in tako naprej. Nek tačin, vedno bolj stvar na posamezniku, ne, oziroma na tem mladostniku, ne, in morda je pol zaradi tega, bom rekel, tudi stopnja deleževanja v, v tej konvencionalnem politični participaciji toliko manjša, zato ker bom rekli, skozi tisto izražaš lastno. Nek interes oziroma skrb, ki si pravzaprav prisiljen zaradi umika države ne, uh, z teh področji. No, primer, uh, uh, oziroma odprej še ta zadeva, ki jo dolgujem, to se pravi tole. Ne, dober državljan, mislim, da je tukaj zadeva precej bolj kompleksna, ne, kot si rečemo, da če so mladi aktivni, ne, zdaj, bo pol, ali ba, če smo mi aktivni, aj to vse v redu. Ne. Se tudi ne, v nacistični Nemčiji je bilo zelo veliko aktivnih državljanov pa za nekatere, ne, za nekatere to ni bilo nič kaj, uh, nič kaj dobro, recimo, če gledamo neko manjšino. Ne, Izbil tukaj pol vprašanje demokracije, participacije, legitimnosti, kot je rekel Andrej, na nek način razširil tudi na vprašanje, uh, uh, tudi na vprašanje uh, pravic oziroma vidika liberalnosti, oziroma liberalizma, ki je, uh, ki je zraven. To se pravi, ne, na nek način, da kljub uh, temu, ne, če jemljamo uh, ne, demokracijo v čisto nekem takim instrumentalnem pomenu, kot voljo večine, ne, Tudi pri nas, v naši državi, imamo določene politike, ki jemljajo in rezultate volitev in način vladanja v čisto tem. To se pravi, mi smo zmagali, mi odločamo, ne? mi smo večina ne? in vsi tisti, ki niste na tej strani, pravzaprav, ne? ste legitimno postavili na drugo stran, ne? po drugi strani imamo določene pravice, ki jih posamezniki imajo, ne glede na to, a noter, asi zunaj. Ne? In tudi to, kar je prej Bilo izpostavljeno recimo, primeram Brusa in vrsta drugih primerov, ne, pravzaprav kaže na to, da ne, sama demokracija kot taka uh, ni zadostna, ne, da, moramo, da, moramo, da imamo še druge uh, mehanizme, za to, da bi lahko pol govorili o nekem vzajemnem interesu ne, nas in vas. Ne, uh, tako da mislim, da je zadeva, ne, da je zadeva uh, bom rekel, precej bolj kompleksna in tudi pojem aktivnega oziroma dobrega državljana, a je to samo aktiven državljan. A je to tudi strpen državljan, a je to tudi državljan, ki se doložuje nekih javnih razprav, a je to tudi nek, bom rekel, državljan, ki imel do tega, da posluša, ne, da posluša in, bom rekel, ta de, vidik deliberacije na nekaj čin, to se pravi, tega dialoga in tako naprej. Tako da mislim, da bi tukaj lahko še veliko povedali danes rano na, na, na temo dobrega državljana. Ne. Tako da, tako. Okay. Um. Na začetku je gospod Sardoš lepo govoril pač o problemu, da, o problemu tega, da mladi inostavno ne dobijo priložnosti dejansko soodločati. In mogoče se tu bi obrnil na gospoda Kirbiša, ali je to, ali je problem, ki smo ga danes v razpravi že večkrat zaslotili, mogoče je problem predstavniške demokracije ali ljudstvo res tukaj ne more biti končni veljavni vir politične oblasti, kjer gre za predstavništvo, ki je potrjeno enkrat na štiri leta, pa še takrat volim za cel paket nekih uh, idej, nikoli pa ne za dejansko stvar. Ali, ali je to mogoče problem, ki bi ga bilo smisleno aplicirati na vse ostale stvari, ki smo jih danes že slišali? Vsekakor je to en, bom rekel, pomemben vidik, ki bom rekel, pri mladih povzroča to, konvencionalno neparticipacijo, oziroma neparticipacijo konvencionalnih aktivnostih političnih. Recimo, če se sprašuje mlade, recimo v različnih raziskavah, predvsem kvalitativnih, kaj, oziroma zakaj neparticipirajo v teh konvencionalnih aktivnostih, pa sprašuje recimo nekoga, ki je aktiven v mnogih civilno-družbenih društvih, organizacijah, Uh, ki je aktiv in skratka, ampak recimo ne, bo, pa mladi pol rečejo, ja, ampak na volitve pa ne grem ravno tega, mislim, zaradi tega, ker um, vsaj od, pol odločajo drugi, um, torej um, gre, za, v bistvu za, um, um, gre za odločanje na uh, čist neki drugi ravni, torej na, uh, predvsem tukaj govorijo, da gre za starejše moške, višjih slojev, ki ki v bistvu ne zastopajo naših interesov. Skratka, gre za to, da je politična participacija oziroma neparticipacija mladih se da pojasniti z tega političnega vidika, če smo pregovorili govorili od, o, bom rekel, o vidiko življenjskega cikla, ker so pač mladi manj participativni ravno zaradi tega, ker imajo manj teh ključnih virov, ki povzročajo oziroma ki so povezani z višjo participacijo kot je izobrazba, dohodek, recimo poročenost, otroci, redna delovna zaposlita, v skladu, to so si faktori oziroma dejavniki, ki vpliva na više participacijo. Zdaj, če upoštevamo, da tega pri mladih nije ta nižja stopnja razumljiva. Po drugi strani pa mladi povdarjajo, da ravno ta politični sistem, ta politična igra pravijo, je nekaj, kar nekaj, v kar ne zaupajo, torej so politično cinični, zaradi tega izražajo dosto veliko stopnjo, bom rekel, političnega nezaupanja oziroma tako imenovane zunanje, politične kompetence, torej ne zaupajo politikom, daravnajo v, njihovih in, v njihovem interesu. Tukaj tudi, bom rekel, čisto demografsko vprašanje, namreč, torej ta starostna skupina postaja relativna se torej z leti vedno manjša, ravno za te, zaradi torej, demografskih značilnosti, kar je tudi prav tako značilnost večine držav razvitih, bom rekel. zaradi tega se zdi, da tudi politike manj pozornosti oziroma politične kampanje, manj pozornosti posvečajo, ravno zaradi tega zmanjšajočega deleža, številčnosti, po drugi strani pa tudi politike ugotavljajo, da, da mladi manj volijo. In tako pridemo nekaj začaran krop, manj volijo, manj se pozornosti, Torej posveča pozornosti in seveda to se lahko ponavlja. Skratka, ta politični vidik, jih bom rekel mlade, najbolj, torej to je tisto, kar, jim, kar je eden iz bistvenih dejavnikov, zakaj se odločajo, da ne participirajo v te konvencionalnih političnih aktivnostih. Sveda je pa problem, ne, oziroma, ko je Prej je bilo umenjeno, kako sprevesti to civilno-družbeno aktivnost v neko konvencionalno politično participacijo. Eh, namreč eh, eh, gre za to, da eh, kljub, kljub eh, bom rekel, aktivnemu državljanu ali pa aktivnemu mlademu državljanu, eh, recimo sodelovanje v nekih eh, konvencionalnih političnih aktivnostih pomeni, da prihaja v politične neenakosti, v bistvu mlajši, oziroma mladi, oziroma ta sektor prebivalstva je manj zastopan, manj se uresničuje njegovih interesov, manj je slišan, ravno zaradi te neparticipacije seveda kar posledično pomeni da prihaja do politične enakosti, kot rečeno, in seveda prihaja torej zaradi tega tudi do manjših realizacij oziroma uresničevanja njihovih interesov, kot rečeno. To je začaran krok, ki, ki, lahko, ki ga je pač bi bilo, bilo um, dobro, um, bom rekel, pre, presečkati. Uh -huh. je. Na, to je en tip problema, ampak dobro, preden gremo dalje? Uh, jaz imam to eno vprašanje. Eh. Govorimo o konvencionalni politični participaciji, pa tudi civilne družbe. Ono je, je vključen ta civilna družbena participacija, tudi tem, to, kar je rečeno, da povedal, da je sklepo, iz tega. Zapreč, če spremenimo ta model, potem bi pričakoval, da niti tukaj ni reka, je kak, v v ja, Tukaj je vprašanje vključenosti v vključenost v organizacije, nekaj kar mladi, samo po sebi. Uh, bom rekel, uh, uh, recimo, uh, vključenost v organizacije kot take, če se sprašuje mlade, ka, uh, kaže, da prihaja do upada, to, v Ameriki, Putnam, ugotavlja tako v zahodni Evropi oziroma v ostalih delih razvite Evrope. ugotavlja, Gre za to, da so aktivni, recimo, zato se zadnje čase več ne uporablja ta, uh, uh, torej, merilnik oziroma kazalnik, ključenost v različne organizacije, ampak, recimo, ali, eh, torej se mlade sprašuje, ali si aktivni, recimo, Za, socialnih razmer, socialno šib, ki jih za izboljšanje socijalnih torej razmer, socijalno šipkih, za namene, za okoljevarstvene namene, za interese mladih in torej mladine. Skratka, ugotavlja se in zadnja raziskava, ki je izvedena v jeseni oziroma sedaj v januarju, pa še poteka raziskave, med drugim zajema tudi Slovenija, in sicer študentski vzorec pri med 18 in 21 let kaže na to, da je civilno družbena participacija uh, za približno desetino, recimo na lestvici od 1 do pet uh, je popreče uh, politične participacije konvencionalne nekje 1,5, torej, če je se uh, mladi našteje 5 uh, tipov politične aktivnosti, je popreče 1,5, medtem, ko je civilno družbena na 2,3. Tako da je višja, uh, višja stopna civilno družbene participacija mladih kot konvencionalno politično, to ugotavlja tudi druge, druge torej raziskave, raziskave v drugih državah. Je pa res, da, no, to je recimo nakazano tudi z, z bom rekel, nekoliko, pa kar nazornim recimo, zakaj mladi raje rešujejo kite, kot pa hodijo na volitve. Ne? To je dokaz, torej prikaz tega, širše civilno-družbene participacije kot pa politične politična To je 2,3 tisoč, 60 tisoč? Ne, 2,3 od petih dejan so recimo, bilo vprašanje pet različnih tipov civilno-družbene participacije, bilo naštete pa pet različnih konvencionalne in med tem recimo 1,5 torej vrste so konvencionalne politične participacije so, Uh, ble, uh, um, v slovenskim zorcu med tem kot civilno pa 2,3. tak da je, je neka razlika, ki je statistično značilna Torej, signifikantno. Podrogač povedano, civilno družbo je skoraj 50%, ono pa 30%. Uh, ja, ja, ja. bi se spredejam eno svojo tezo. Zdaj, prej, bi da je država se uniko, nek ne, nekaj nek, nek, nek Pa to potem v bistvu mladih ljudje vidijo, da na nek način ne prestane druge, kot da se drugijo za sve preživetlje. Se to neka teza. Potem bi da tudi da, kakršnakoliko je anticipacija, ki je recimo pozitivna, pa je cilj neka nesbična skrb za skupnost, da je v bistvu manj, manj ne glede na to ali, konvencionalna. Zdaj, če je to raziskave kot predivlja, ker te bi bilo potežni z nekaj lovi. Ja. ja, zdaj, če jemljamo civilno družbeno participacijo kot, kot, sem, torej, kot je bilo omenjeno, kaže, da je višja kot v primerjavi z konvencionalno politično. To kaže tako kvantitativne kot kvalitativne raziskave. Uh, ja, ali je omenjeno vredno? Uh, ja. Torej, če je omembe vredna, če je višja kot nekonvencionalna, pa če je, mislim, kot, torej, če je civilno družbena više kot konvencionalna in je konvencionalno omembe vredna, pa bi predvideval, da je civilna družbena tudi. Pa ravno zaradi tega, ker civilna družbena se pogosto razume kot, torej participacija civilno družbena participacija se razume kot neki odskočni kamen, odskočno desko, ki je močno povezana z, kasneje, z konvencionalno. Torej, recimo eden izmed dobrih pokazatelj ali pa, ali pa napovednikov, ali bo posameznik volil, pa politično aktiven, torej konvencionalno politično aktiven v, v zrelih letih oziroma v, v kobodrasel, je to ali je bil aktiven že v civilno-družbenih organizacijah oziroma te civilno-družbeni participacije, ko je bil mladostnik, recimo, preden je skolik volilno pravico. Tako z tega stališča je zelo pomembna in pomembe vredno. Če sem jim priznal, da tega, kar delam v PC z mladim, je v sici ne upažal, aktivnosti in bolj upažam, uh, to, da je treba poskrbeti za vse življenje. da misel, se ne ti ja, je prebladiroč. ko ste začetili pač imel, se, ne, da Kralištična država, države vladi v politiki je potem ne upreviče, Zato smo zdaj se da se tam doleteli, da smo jih če pa to logiko, je to bolj logično, da je najprej nekaj zrok, če že ne razli, zvuk, ne. zanimivo, ne. analiza, kako bi lahko pač malim, Nekaj, okay, pol napis pomembne tukaj. Ja, jaz sem se v ta navezem, ker Andrej rekel, ker meni je tudi čudi, oziroma že tak, kako mislim pristaš te delitve na konvencionalno in konvencionalno, čeprav razumem, za mene je participacija, participacija, pri še konvencionalno vloče manj, kot so tako že civilna, ne. Uh, <gledanje> ker sem mislil pa vprašati, kje se pokaže ta konvencionalna, oziroma kje se tista dejanja, ker rekli, ste mladi se tudi ne vključujejo? v organizaciji, je to manj zaželjeno, oziroma ni tako pogosto A je to pisanje vloga, v tem primeru? A je to mogoče, ne vem. Za oblik. Me lahko poveste dva, tri primere, ki je, recimo, na kak način, pa sve civilnim družbe je danes, nama, Ampak članstvo, recimo v Greenpeace, verjetno ni politična participacija. Se pravim, to še niste pristoši delitve, bom rekel, ali pa tudi imam pomembno, gre samo, je participacija. Zato vprašanje, kaj je politika, ampak re, re, re, mislim, okoljevarstveno, angažiranje, vse angažiranje Vse se svetim, kot menje, mislim, pač državno, Ne, ne, pravim, če ste član Greenpeacea, a ja. kot ste rekli. Pač reka, pač pač Se pač podpirajo recimo ideja Green oziroma tega, tu so pač člani, gleda to, da se na vsakem Green govoram najločavam zincežem, da stirajo na vsakem Green pač pobirajo, hoč pač podpis za članstvo in to je pač se no, s, s tega stališča pravim da članstvo kot tako nominalno še nič ne pove, Zato je pomembno spraševati ali ste aktivni, ne? Za, recimo ta civilno družbena participacija, o kateri govorimo, pa recimo v tore ziskavi Medlis s petimi konkretnimi ja, ja. In, in na kateri so nakazali, ali so se sploh torej, bili aktivni v tej obliki torej, dejavnosti ali pa ne. Zdaj čist konkretno je bilo, recimo, aktiven sem za, torej, za socialno šibke aktiven sem za interese mladih in tako ja, dalje. Ja, zanima, kaj to pomeni, sem aktiven. Zdaj, jaz sem član, torej sem aktiven, ali dejansko naredim, kaj oziroma kaj naredim? Mene pri tem zanima, kaj naredim, ta, ki reče, da je ekspertiven. Če lahko, jaz mogoče tu skočim med, ne vem, kot, kot predstavnik te generacije, o kateri govorimo, ne Ne vem, vidimo na Facebooku, ne vem, koliko skupin v podporo nekih predlogov, pa nekih inicijativ, pa neke skupine proti nekim politikom, in, in to je to članstvo, to je podpis, to je podpiranje ideje, ali je to dovolj, To se mi zdi nekje podobne vprašanje. vprašanje do, za vprašanje dovolj zakaj, ne? Dovolj za to, da rečemo, da so mladi uh, part, part, part, ja, part, participirajo na nek način. Ja, uh, uh, zdaj... Če rečemo, da s tem, ko uh, pokličajo kandidata političnega, recimo, in kot akt konvencionalne politične participacije, po drugi strani pa dajo, podpišejo peticijo za, ne vem, uh, recimo, za ustanovitev doma za uh, revne v njihovih soseščini, seveda z podpisom. Uh, um, se jih razume, kot da so poli, se, oni sebe razumejo in polih tudi, mislim, raziskovalci, ne? torej kot uh, uh, civilno, družbeno, aktivne. Ja. Skratka je pa se vprašanje, tukaj članstva pa aktivnosti, torej razumem, kako počete reči, torej kdaj so aktivne kaj je aktivnost? Ne? Zdaj, uh, recimo, uh, uh, uh, um, udeležba na nekem protestu ali pa shodu za zgradnjo recimo nekega doma je mogoče terja dosti več časa, sredstev, denarja, kot pa recimo iti na volitve, ki so enkrat na recimo štiri ali pa pet let odvisno vrste volitev. Zkratka in lahko je z tega steliča aktivnost stolik večja ali pa stolik bolj aktivni za nekaj, kaj ni strogo politično. Kaj je to? to je to politično dojanje, ne? Vse pravim, to pa je. Vododati svoj glas tudi, ne vem, nek, če je reči v vmece do nacionalne države. Ne? Mislim, tudi, uh, tudi, to, mislim, to je to, na kaj se je proizmerila političnost naziv, oziroma participacija v mladih v civilno družbe na gibanje. zaradi tega, ker je to, ker je pač politika v tem nacionalnem smislu predstavlja državo. Ne? Uh, mislim, celotno predstavljeni trend pa je to, da uh, presegamo za nekim z javno dejavnostjo, presega moramo teme nacionalne države. In tudi, če bi želeli spostaviti nekaj novo zopet do udeležbe na volitvah, bi tudi morali svojo, svojo, oziroma vse ti programi političnih strank, bi se morali zastaviti na tak način, da predstavljajo ne samo interese znotraj neke nacionalne države, kot širše interese. A, tukaj ja, pak, ravno tukaj, ne, se mi zdi, da je morda uh, empiričen podatek najbolj tako, lahko protisloveno oziroma tukaj pridemo do nekega, prvzaprav, če mladi ne bi imeli nekega vlasa do nacionalne države, zakaj pri nas največ mladih voli je linčiča. Tako da tukaj ne, se mi zdi ta zadeva dovolj zanimiva, da ne ki ima neko dovolj, bom rekel, uh, ne bom rekel, izključujočo. Ne? Jaz mislim, tukaj precej trzno nišo, tako bom rekel, kar mislim, da je dovolj uh, spretan, ne? Uh, da, da Igra na, to, uh, igra na to karto uh, kot stranka, kot politik, recimo, ne, na nek način. Da, uh, uh, ampak zanimivo, da nekdo, ki igra na to nacionalno noto, ne, privleče, uh, bom rekel, največ uh, glasov mladih. Ne, kljub temu, da naj bi jih, bom rekel, tale, uh, tale nacionalna država manj zanimala in imamo tukaj, recimo, primer Greenpeacea in teh organizacij, tudi sam, pač, kot pred tem, kar se dule za svet Evrope, da gre za neke nadnacionalne inštitucije, zdi, a so to medvladne kot svet Evrope, a so to nevladne kot je Greenpeace in tako naprej. Tukaj gre potem tudi za ta razmerja. Ne? Tako da Tukaj se mi zdi, da je uh, zelo zanimivo, to se pravi, bom rekel zdi, to, uh, to razmerje. Največ mladih voli za nekega politika, ki zastopa ne? neke nacionalne uh, ali pa ki igra na to noto, ne? po drugi strani pa rečemo, da im na nek način na nacionalna država pravzaprav ni pomembna. Ne? Tukaj smo meniti? Pri... Velo morebitno uh, distorzijo, glede rezultatov, tu glede politično odreženje. Jaz se spomnim časih, sicer nisem tukaj že malo... <coughs> vel, ampak uh, če je nekdo malo preveč govoril, pa je bil malo disidente, so mu takoj rekli, je politik. Ali je nekaj takega? Ne. Mislim, ti si spet politiziral zornje ali nekaj takega. Ne. To je ne, pa to neki negativni pridih, ne. malo, malo tak, ne, da, da se ukvarja s politikom. Na drugi strani mislim enega mladika, malo zavestnika, se zaveda prikrodarja, vseh, mislim ne onega televizijskega, ampak tistega, ki se opazuje, pa se zabeleži, pa bo to uporabljal proti tebi in ne vem, če se misli na kakšnih zgledih so bili v Genova, ker so enega ubili, ker so v Grčiji enega ubili, ker so na Srbijo, ker so vkazali represijo, v pravo na močno, če bi se jaz bil politično udeležen, pa bi bil mlad, ne bi to vam povedal. Na drugi strani, oni, pristaš Ličiča, ali Joliče Buljše, kakšne slovenske narodne stranke ali kaj takega, skrito obožuje ob Hitler pa kaj takega tudi ima politično zelo mislim pa tako tako, ampak mislim, da ni pripravljen tega To Torej, jaz mislim, da v vaši studij v bistvu srši problem, ne na dobiter, ne. ne, dobite, ne. E, v mislim, da je za, za dela malo narobe Zakaj bi v problemi Jaz nisem več pa sem. Takrat je enako. Zelo malo, da se pohvali na sedlov, pač aktivno obredežovali takšnih ali zanarčnih politici, da je z odborom študentske skupnosti, tako se pač to že takrat nekanovalo, ne? to je prvi problem. Mladi živijo v nekem svojem svetu in so žal presidljeni, da je, da ste in svet odrasti, ni ravno prijetna perspektiva, ampak Če se spomnimo, iz tega proslulja leta 68, zdaj znamo, da je 19 let. Verjemite mi, bili smo navdušeni, pa nismo vedeli, zakaj. To je bilo srno. Eh? Kaj smo pridobili prav od tega, ne vem, če danes ne. Nekateri so vedno, tudi zelo zvezni, in tudi zvezne generacije. Velikšina se je pač, da, no, čas je bil pač premen, da je Evropa takrat vstajala. brez nekih, eh, bom rekel. Do dodelanih In Če politiko, institucionalno politiko, skrbi apatičnost, politična apatičnost, mladik, je to problem politike, ne problem nadik. So da so politiki tisti v razo razlih oblikah, ne? ki bolj ali manj, kala prego meni Jevinčič, ki pa je, vem, le tudi med nadim in marginali. On je vrneh odstotek mladih ljudi, zato ker je malo mladih ljudi šlo voliti. To, to je nekaj malo primerja. Ne? Med tistimi, ki so šli voliti, je tudi nevrjetno visok odstotek uh, za Jelenčiča, to je res, pa ostali pa nekaj, da so šli voliti. To, to je pač tako. In to je to, kar je to po mojem mnenju mlade, kakor tudi mene, odbija, ne vem, zakaj ne bi mladih. Jaz sem šel na sosednje države, članica Osijeka. 3-4 volitve nazaj. Zdaj je 8-12 awesome let. Največ v Teslu je dolžnost socialistov, stranickov. Drugi v popisku po številu Teslov je bil Hajde, takrat živ, in tretji je bil Žizl. Najmanj v Teslu je dolžnost trejih. Ampak sem se hajde, pa še se zmenila in pa še se posto Ja, kaj nam nas bolj od tega, da volim? Ali izmenili še nekaj skup? In e to, ko je nekdo od vas pravi omenu, ne? da vladi se da vidijo, da se je potem na vrhu, tako vse me celo nekaj zmenjajo. Nekaj, da je jedna podobenja rezultat, bo, bo ali razmajetna iska ekipa v skup. Potem še nekaj, kar je treba dovneva, To možete vi bolje vedno. Ampak ta aktivnost mladih civilnih družbi je tudi bolj konkretna. Oni naredijo nekaj, očistijo rečno dno. To je politično. Če greš ti v, v, v svoji vasi ali v mestu, eno nedeljo, pa dan, akcijo, pa se očistijo reka, je to politično, da za ne vid. To ni samo, samo ekološko verje. In to ste do nekdo od vas je rekel, tu sodelujejo ljudje, tudi Andreja Opolska, tudi to že malo, je ito, to eh? ja, no, maš, da smo videli, Ja, mislim, da se je nekaj si mora to aktivco zbristiti, nekdo jo ja mora voditi. In tu je problem. Te aktivce lahko dva na mesec bi morali biti se dobe ne povede, ljudje okay? se s tem ker je to pa zastojeno. Mladi se mi pravili, da je to Mi pa nismo več. To je problem. Zdaj pa eno pamet, kaj pa te govorim? <laughs> neke imamo nekaj raziskave. Ne tudi, tudi, tudi, tudi, tudi... tudi raziskave ne znam. Raziskave te povejo statistiko. Ne povejo pa, kako tukaj mislijo da se skava mora biti narejena pa na trvnih potlagi in da nekaj vredu ne rezultati. Mislim, to zdaj ne zelo pomembno. Na samo ted ne boš meti iz skave, ki bi bi dala povedati, zakaj je on jim dobil tako, če se je zvahal. Ok. Gospa Jeva, če pravazujem s te... Jaz samo dvoje. V bistvu, ko skušamo narediti ločnico med političnim pa vsem drugim. So, v bistvu, če tako pogledamo, politika posega vse pore našega življenja, tako da neke ločnice, meje v bistvu, praktično spoh ne moramo narediti. Kot drugo, pa, ko zdaj že toliko o Jelinčeču govorimo, sem se spomnila, da ko sem poučevala v srednji šoli, ko smo debatirali o raznih stvarih, volitve, politično, družbena moč, oblast in tako naprej, so si želeli dva človeka, da bi prišla tja in da bi oni z njima debatirali. eden je bil Jelinčeš, drugi je pa bil Joško Joras. Ker si, ste, oba sta se jim zdela zanimiva, se znata pohecati, pa, pa še nekaj. Oni so si ta dva želeli, ali so ona odgovoriti, da ne Ne, in in oni so si želeli, v bistvu, da pride Ta dva? Mhm. Ok, tukaj smo še mele? da da ga ni tu danes slišite da Tak, jaz, bi, jaz bi to tezo postavil pod vprašaj, ker ogromno ljudi, ki jih sam poznam, je voljo Linčiče. Verjetno se strinjamo, da pač med mladimi je v predvoljilem času veljala ideja, da pač on je tip, on je car, on si upa povedati. Ne? In pač Če se vrnemo spet na problem politične participacije, ja, mladi participirajo, mladi lahko podpišejo peticijo, mladi se lahko strinjajo z Linčičem, pa ga volijo, ampak tu so vprašanje vzroki, zakaj so ga volili, ne. In po mojem se vse prevečkrat zgodi, da zato, ker pač ali lepo zgleda ali pa se dobro pošalil na televiziji. Ne? In ali, je to, ali je to problem, recimo gospod Kirviš, ne? Ali je problem, da mladi participirajo iz, iz napačnega razloga? Pa mogoče, če preden direktno odgovorimo na to vprašanje, še gospod Skečakov. Okay. Zgledaj samo, da se v začetek postavimo točno, kje smo, smo je kultura in ideologija mladih kriva za upad participacije, pa politika kriva za upad politike. Če tak pogledam, je upad participacije viden povsod, mm -hmm. na vseh ravnih. Z, z mladimi, pa se sami rekli, če se noben neč naparja, nobenega ne zanima. Če gledamo same politične programe, noben niti ne, ne daje točke, ki bi mladi zanimale. Noveni komunicira čez medije, s katerimi se mladi obvarjajo, s tukaj novem se ne na YouTube, ne da se čez Facebook, oziroma zelo malo se tega ne na tej stvari. Se vam stira, da se res mladi, ki je vpada part participacija, ali zato se s tem tako postavljam, da mladi ne vidijo niti sve možnosti v tem. Zdaj, jaz bi to čist na kratko rekel, da se mi zdi to, trecej, uh, na ravn tog stvari, Ne samo to, za pod naravn, to, da ne bi se napačno razumel, politika enostavno pripada uh, starejšim, izkušenim, mladim, pa pripada drugo življenje. Ne? Tak, tako je. Okay. Mislim, da je to celo dobro ima, izbi, uh, najboljše, da je tako. Zdaj bi tako rekel to, kar je kolega povedal, pa nekdo prej že rekel, zapravo, če se politiki začnejo spraševati o apatičnosti mladih je to problem politikov in ne mladih. Ne? Tako tukaj mislim, da gre pravzaprav ne, za, uh, za to uh, uh, preverzno ne bom rekel, ampak preverzno, v tem zlahnem pomenu, da, pač da pravzaprav ne, začneš generirati problem nekaj, da potem postane problem. Ne? Tako da, ne, če mladi sami ne vidijo tega kot neko nujo, ne, zakaj potem vidijo tisti na drugi strani ne? in to pa začnejo odpirati kot, uh, kot eventualen uh, problem, ne? tako da tukaj se mi zdi. Hkrati bi pa pa moj bo potrebno pri vidiku participacije priključiti, še, če zajmo to kot, eno, kot vrlino, ne? Ko če jo jemljemo v tem republikanskem pomenu, teoretično ali pa filozofsko ali pa politično, <coughs> kot v republikanskem pravzaprav, pomenu besede. Ne? Pravzaprav vidimo, da, da naj bi to najvišja ali pa ena od najpomembnejših vrlin. Po drugi strani sem ko zelo aktiven, ne? Pa pravzaprav, Ne, mar se koga, sem marsikoga se, do marsikoga ne strpim. Ali to pomeni, da tukaj imamo pol pa, pa ta model ali pa um, ideal dobrega državljana, kakšen je, ne, Ali to samo aktiven, ali to bistrpen pa paket? Dobro. Okay. Če gospod Kirbiš na vas naslovim vprašanje, slišali smo torej zdaj tukaj dva problema tega sistema, ne? Prvič, stranke, politiki se vsebinsko ne okvarjajo s problemi, interesi mladimi in drugič, sistem je očitno, kot je povedal gospod, nastavljen tako, da pač ne glede na to, če sploh volimo, če participiramo, itak se vse dogaja na neki višji ravni ločeno, odstujeno od državljanov. Kako je to res problem in ne nazaj nekako ga reši, če gremo v, v akcijo, ne? Ja, najprej glede tega, kar ste rekli, torej, sklepanja, bom rekel, dogovorov med strankami in da zaradi tega, recimo, se ljudi odločajo ne na volitve, ker tako ali tako nič ni odvisno od njih. Pa bom spet z raziskavami, ki niso najbolj čistlih včasih. Torej, kaže, da večje, ko je večje kot število strank znotraj nekega sistema, nižja je volilna odeležba, kar je zanimivo. Ne? Človek bi pričakal večje število strank, večja izbira, lažje, mislim, človek posameznik, se laže izbere, tisto, kar mu najbolj blizu, stranko, ki mu najbolj blizu in bo volilna odrležba toliko višja ne, ravno obratna, ravno zaradi tega. To je edeni vidik, torej, da stranke sklepajo, bom rekel, dogovore, prihaja do, do torej, izločanja, posameznika oziroma njegove želje, lahko da je zmagala njegova stranka, recimo zdaj vem, oziroma zdaj poznamo, kakaj je situacija v Izraelu, torej stranka, ki je zmagala, ne bo se sestavljala vlade, Uh, skratka, uh, to je eden vidik, ki zmanjša uh, uh, željo ali pa aktivnost torej ljudi, da grejo na volitve. Kot drugo uh, je pa, uh, torej je bilo vprašanje postavljeno, kaj se. ti, uh, kaj ti uh, bom rekel, uh, uh, katere razlage oziroma kdo je kriv, če iščemo krivca, oziroma kdo je dejavni, ki vpliva na neaktivnost mladih kot rečeno, mladi so že zaradi torej, več, če, če začnemo s tisto, ko smo že omenili, torej, oziroma razlaga takoj cikla, Torej imajo manvirav, se so bili omenjeni kateri, zaradi tega mladi vselej manj politično participirali kot bom rekel, starejše torej kot torej starejša populacija mladi kot raj. Ne, primerjavi so stali mi pravi, ne. Mladi, mlajše, torej maša generacija ima vire treba razumeti, torej tiste vire, jih pojmujem, tiste kot ki se kaže kot pomembni za, za politično participacijo. In to se recimo služba, torej služba, ki pol torej redni dohodek, recimo družina, otroci, vsi to, vse to so dejavniki, ki jih mladi Nimajo oziroma se ti, bom rekel, faktori vedno bolj premikajo v, v kasnejše obdobje, torej mladi so vedno bolj oziroma se vedno bolj odvisni oziroma vse dlje od staršev, ekonomsko, socialno, Uh, skratka viri primanjkujejo v primerjavi, ampak to je pravim, to je običajno, to, ma, ne... kako vezo to ti viri z politično participacijo? No, močno, gre za to, da politični viri, torej viri so eden izmed med bistvenih dejavnikov, ki pliva na to, ali ljudje so aktivni, politično aktivni ali ne? Lahko ne razumeš tukaj. Ne, Zakaj, če nekdo ima družino, bi mora biti bolj politično aktiv in nekdo, ki Čis logično, je, če ima, družin, če ima več nare, bi biti več politično ne, aktive, recimo družina. Ja, nare, družina se poklopi z torej, družina, partner, otroci recimo, in zaposlenost. Zakaj so ti dejavniki močno vpliva na zvišljano politično participacijo? Zdravno zarej tega, ker recimo pri dohodku je vprašanje, vprašanje države in strank v zvezi z dohodkom posameznika z davki in podobno ljudje bolj občutijo, kako to vpliva na njih in gredo na volitve, kot drugo Tako kažejo, ne naše, slovenske raziskave praktično vse, torej vprašanje virov. za politiko ker Pa mislim, A pa to, ne, ne gre tu, ne, ne govorimo... Pa, meni, zaznimo, mene to malo šokira. Ne, ne, gre, za, ne, tak, ne, ne. ne gre za višjo plačo, gre za to, da pač ljudje zem, se bolj ne, zavedajo, kak je relevantnost iti na, iti na volitve, recimo. Pa, mislim, jaz sem, mene, politika, jaz sem glif na sprotni sistem tem. Nimam družine, nimam dohodka, nimam dela, nima to pa oto, pa me pol politika. pa kakaj izjema. Meni se zdi, tino stvari, ki je pomegno v oživljenju, mislim, če bi imel odžel, no, če bi ne bi bilo nič. Ampak tukaj govorim, <test daddy carry cardesclam. sharp70> okay, če gremo na drugo stran, gospod Menčič, rekli ste prej, učili ste v srednji šoli. Samo to me res zanima, kako to, da, da trdite, da, da imaš družino, te zanima, politika več. Okay. To je politika, samo izkoriščevanje. Da jaz si delam svoje de, interese in to stopim v politiko. Ma me se ti da je, da drugega kot to. Naovi. Zdaj nevede še ni verabilo, ki, ki, ki se bo gre za to, pa enkrat imaš, to je dolečenje. Zdaj nekaj neke letoge, ki pa moraš premoščiti, car dani sedičnosti, ki se bova sedične. Zdaj blanega členka, ko bi treba, bi bilo pa lepo, če mi na njegovodimo. pa enkrat imaša druge prognosti. Zdaj ne pomeni, če ti imaš, to je više napravljena spokojna. Pa tu ne gre na ravni posameznika, tu gre preprosto za primerjavo. Ali tisti, ko so zaposleni, volijo bolj pogosto, oziroma so bolj politično aktivni, kot tisti, ko niso zaposleni? Odgovor je da, praktično od vseh raziskal. Ali vročeni, tisti, ki imajo zatov, bolj pogosto volijo, so bolj politično aktivni? Odgovor je da. Skratka, gre za vprašanje virov. Bi okay. se pravi, na eni strani imamo skupaj... To Ne, gre samo za višjo. Niš. Ok, ampak če prav razumem, na eni strani imamo skupino ljudi, ki pač je mnenje, da je politika bolj zadeva in zato bolj politično participira. Na drugi strani, gospod Klemenčič na vas bi naslovil vprašanje, ali imajo, torej mladi sploh kakršnekoli interese, ki bi jih bilo dobro uveljaviti v politiki, ali imajo stvari, zaradi katerih jih naj jih politika zadeva? Imajo sami sebe, mislim, svojo generacijo. participacije, ko govorimo o participaciji, ki so se mi zdi zelo pomembno to, pa na splošno o mladostnikih, ali o mladih, ali o otrocih. Eh, kot smo že rekli, v bistvu proces politični participacije je proces, ki rezultira, ampak še vendar je proces, so neke dejavnosti, ki pripeljajo pač do večje ali manjše politične participacije, eh, ki se začne dogajati že v dobi mladostnična, ampak v dobi mladostnična se začne Vsak posameznik iskati tudi svojo lastno identiteto. Zraven te politične identitete, tudi poklicno, osebno in tako naprej. Tako da, da je jaz, Pri identiteti. Zelo različno se pogovarjamo, kako jaz ali, se ja jazno, definicija oziroma, priori, obredno, tem maj, tipičen, konekako, prej že zgodna ja, okay, mimo, pa se zmenimo, da bomo... ...vokrašanje političe v predvostanjstvi ja. v letu se da gre to se po 15 letu ne govorimo, ampak ok, lahko se pa zmenimo, da no, ko rečem, Mladi. Mislim, 18+, plus. Uh, se pravšaj, kaj jih naj zanima? No, mislim, če, recimo, če čemo, se še enkrat navezemo na tisto, prejrečeno tezo, mladi očitno živijo neko bolj sebično življenje, ne? zato, ker jim pač, če nadaljujemo to, kar smo slišali, ni treba skrbeti za nekaj drugega, se v politiki ne dogaja nekaj, kar jih zadeva, um, in zdaj, ali se strinjate s tem, ne? ali pa majo mladi nekaj, kar bi lahko dosegli skozi politično participacijo? Da, no. uh -huh, pa če lahko, prosim? Ni to, da mladi eh, živijo bolj sebično zato, ker mi ne, ni treba skrbeti. Bolj okay. sebično živijo zato, ker morajo živeti bolj sebično. Ker, okay. zazpečo v moje cete. Mi smo hodili v šolo in služba te čakala. Tam se pa ti diplomiraš, da niraš pojemo željo v službo, ali pa ne? Zakaj so študirali? Ampak po drugi strani ali lahko s političem partijem? Se pravi, partij da se mora mladenet, na, mlad člove že v šoli, morit za, za, za neko tržno konkurenco sošojcev, to bom jaz domo službo ne pa To je res, ampak ali morda mlad, lahko, mlad šlovek s politično participacijo doseže to, da pa ga bo služba čakala, ne? Lahko, samo tega se praviloma ne zavedajo. Služba je kariera, to je jasno. Mislim, politika je kariera. Če se glede tako, da je vseh, na vseh družbah, se govorim na banku gosti, ampak mislim, da je vseh družbah, je procent bo rekel, profesionalnih politikov, mm -hmm. dokaj je maj. Ljudje, okay. ki se je profesionalni, ki živijo od politike, teh je malo. Nekde ne, glede v kakve stranke so. Zabravi, delat politično karijero ni tako jednostavno, kot si mi mislimo. Okay. Zato, zato pač mladi pra, razen čez jerovaj je politik, da šop v to. Zato ti delaš karijero, skušaš karijera. Del, v tem smislu pomeni preživetje, uh, ti skušaš tisto izobrazboj, ki jo mač imaš, ali ekstitni delavec, ali si je propezo, neče se, nevažno. V ne? tistem okviru hočeš ti biti toliko dober na sprotju z ostalimi, da boš uspeil nimaš cajta se oparati z ljudmi Zato so ljudje uh, mladi, sebični. To je zdaj, da bomo izločiti in na cedilu, da bo to v družbi. eno leto, kaj? se nekaj, nekaj snega. eno, zelo, zelo, zelo, zelo, to zelo, nišča svojo identiteto in je odprta za čisto vse, ni ben, v novejni povesti sve razošole in tisto tajno starške naložijo in za, ni razkoga za kateri ljudanje v političnem principiranju. Ja, se to, to je delajfa, ampak meni pri 15-jih no Abak, ni sti, ben ni pokazal, ali pa ne, ben, ne gre kot 15 15-jih, Ti, če zanima to, pa najdeš tudi, ki jih zdravot zanima, vi lahko naredite druško, lahko naredite to, lahko se začnete povezovati, vi lahko nekaj dosežite, brez da to denar vključite, pa brez da celo, cel dan, cel tema, celo žena tema posvedite. Mladi se me srečajo z politično participacijo, dokaj jih vanju neporine sistem, dokaj ne dobijo kreditov pa družin pa jobov pa vsega, ko se mora oni z politiko otvarjati, ker so to. Takrat, ko se borijo lahko iz osebnega interesa ukvarjati s politikom in pa nobena predstavlja politike, nobena predstavlja možnosti, ki jih lahko s politiko dobijo. To ja, je, ja. je res, to je tako zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo ki se tiče šole, čiteli, vlosti, gotave, ziskanje, to kaže, so, zlo, zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo samo zelo zelo zelo zelo zelo To boste v nekratki verjamo pogotovljeni, da se so v osnovni šolah, da se vedno bolj pripankuje uh, nekaj samostojnosti, nekaj uh, nadovednosti, da, v bistvu, da so vedno bolj informirani v svojem znanju, vrednosti in naravnanju. Čeprav to so tudi učitelji krivi, ne? Vedem, ne? jih tako ujčka kako ne rečem. Ne? Sistem je Samo kdemo naberjeni. Vsi o tem, da danes največjo stopnjo Izobrazbe, verjetno bolj misliš to, da moramo biti največje stopnje dostopne, ker, kar se samo izobrazba tiče, se ne veš, ali se ravno s tem. mislim, da ta konstantni proces, ne vem, ki res pomeni, da predstavlja neko intelektualno um, degradacijo, uh -huh. in je bolj ali konstanten. je verjetno, na da naši dolbi nižji, oziroma da ti je na nižji, kot je bil v preteklosti. Formalna izobrazba, ne, ne, prosim. Pravz... Jaz, jaz sem takrat Formalna mislil, števili ljudi ne vem, z diplomo. Ja. Šalje, se, lažje se Se srinjam. Ampak dobro, gospod Sardu, če se tukaj navežem na vas... se samo tukaj povedati, da pač en dostop do izobrazbi, en dostop do, do informacij. Ne? Če imamo šolo, ne? svoj čas je bila šola, oziroma šele skozi sistem isto prezobraževanja, si je prišel do nekih informacij, ne? kar ni bilo na televizije, lahko ni bilo ne radija, lahko ni bilo ne časopisev, en lahko... samo v šoli si dobil neka znanja. Ne? Danes ta znanja lahko pobeža drugje, druge. Ne? In mislim, da je tukaj pol, um, Uh, da, tukaj lahko postavimo, glede na to, da se ja, bližamo vrtnu koncu. Uh, oziroma lekem... okay. formalnemu koncu ne? in tako je zadeva neformalna naprej. Me ne, me zanima to, ali potem uh, šola kot institucija učinkovita ali in neučinkovita, ali so te ostale oblike participacije, o katerih govorimo, lahko bolj učinkovite ne, in bolj didaktične. Ne, uh, kot, uh, Proces vzgojni, oziroma sistem vzgojni izobraževanja. Ne. Mogoče gre tukaj lahko za eno, en korak naprej v tej debati, ne, da se vprašamo uh, to. Ne. Zakaj mladi, ko pridejo ali pa zaključijo neko srednješolsko izobraževanje, ne, neka polnoletnost, pravzaprav potem, uh, pravzaprav potem te zadeve uh, ne, ne grejo voliti. Recimo, ne. In še le ko jih uh, življenje, kot je rekel kolega, ne, in prej, tudi drugi, prisili v to. Ne, Še a šele takrat potem postane potem postane aktiven, ne? Potem pomeni da te sistem zgodnje opreževanja, ki naj bi te usposabljal za vstop v, na trg delovne sile in načrtovanja, da ne ocim tukaj imamo lahko, bom rekel, ne? eno kost za naprej. In, in če še nadaljujemo pri vas, gospodar, če se vrnemo malo nazaj, prej smo slišali, problem mladih je da se ne odločajo za participacijo brez sugestije in nadalje, kot je rekel mladi gospod, da pač ni, ni institucij, ki bi sugerirale. Ne? In zdaj me zanima, ali, ali program državljanske zgoje rešuje oba dva problema, ali naredi mlade bolj samozajemne in po drugi strani ali nudi možnost participacije. Zdaj, jaz tukaj je vprašanje, kako razumemo državljansko zgojo. To je po mojem osnov, osnovna platforma, s katero je treba začeti. In tukaj je tudi vprašanje, ali je državljansko predmet kakšen predmet in kdaj je predmet, ne? pa mi ga imamo v našem sistemu v sedmem razredu, tam 12 let, 11-12 let stari otroci se s tem srečajo. Ne? A državljanska vzgoja tudi kaj, bom rekel, ne, v sistemu vzgojeni izobraževanja ali pa predmetno področje pa nekaj, ki je med predmetno je to tudi del nekega življenja šole, etosa šole in tako naprej. Ne? In se otroci s tem srečajo že prej. Tako da tukaj je zdaj vprašanje, kako definiramo državljansko vzgojo. A je to neka, bom rekel, nek specifičen del, tako kot zgodovina, matematika? Ne? A, je to, a je to tudi vse ostalo, kar so ne, A je to tudi, bom rekel, ne vem, zastava, ki bi si šolo ob nekem prazniku, a je to, ob, ne? a je to obeleževanje nekih, ne? nekih državnih praznikov, ki jih imamo in tako naprej. Ne? Tako da tukaj je zdaj vprašanje same definicije državljanske vzgoje, mesto v šoli. Ne? Drugo je potem, kateri so cilji, državljanske vzgoje. Ne? Zdaj, v teoriji državljanske vzgoje imamo načeljama dva cilja. In To sta neka kritična refleksija in strbnost. Ne? Dve struji državljanske vzgoje sta, ki bom rekel, vse liberalne teorije državljanske vzgoje, ki pravi ta, da je pač osnovna poanta državljanske vzgoje razviti nekega razmišljajočega državljana. Ne? ne samo nekoga, ki bo deloval na podlagi nekih sugestij, ne? ampak ki bo, bom rekel, vzel sugestijo, ki bo vzel svoje mnenje in bo rekel, kaj pravi, Kolega, ne, in si bo, rekel, ha, in bo pretehtal različne možnosti in si bo rekel, pa se imel res prav, ne, ali pa je res to, kar so mi svetovali starši, na se bo odločil. Po drugi strani imamo neko teorijo državljanske vzgoje, ki pravi, ne, da je treba razvijati, ne, ki naj bi bila kokor manj zahtevna, ne, ker te kritične refleksije ne, ne bi bili um, zmožni ali pa še na neki stopni ne, in zato to državljansko vzgojo po navadi, ki v kurikulu ne, ali pa v, v sistemu vzgojnih izobraževanja, predvsej pozno. Ne, tam nekje, po tam, na začetku vstopa v obdobje mladostneštva. Zaradi tega tudi pač, je to pomembno. No. Drugi del državljanske vzgoje, oziroma druga teorija ali pa struja, je pa ta pa pač tolerance-based. To se pravi, teorija državljanske vzgoje, ki temelji nastrpnosti. Predvsem glavna vrlina, ne, ne to, da bomo kritično razmišljali, ne to, da bomo participirali, ampak to, da bomo znali nekoga, ki ima če nasprotno recimo, mnenje, stališče, versko prepričanje, prav bomo z nim živeli skupaj, Tako Tukaj gre pol, za različno vprašanja, ki jih je treba, ko govorimo o državljanski vzgoji, sistemu vzgoje in izobraževanja, tudi uh, izpostaviti pač pitanje pozornosti. Pa tukaj gre, tukaj gre, in ja, in tukaj gre recimo, če pogledamo vidik uh, dobrega državljana, ne? ali pa ideal, ne? kakšen je dober državljan. Ali to je tisti tisti, ki pomaga čisti reko, ki hodi ne? na volitve, ki je zaposlen, ki ima družino, ne? ali lahko dober državljan tudi, ki je pasiven, pa je hkrati strpen. Ne? Vom neko lestvico minimalnega, maksimalnega državljanstva, in si rečeš, ok, pasiven, aktiven. Ne? ali pa tudi strpnost, rekel, da, da vse zvedeš tako na neko, ne, na, neko na neko kvantitativno lestico in se rečeš, vse, kar je manj, je slabše, vse, kar je bolj, je dobro. Jaz bi rekel, da potrebuješ neko ravnotežje, med dobemo. Saj sam se zauzemam za neko pluralistično razumevanje držav, dobrega državljana, kjer bi ne, kupil ne, neko trditev, da bi rekel, da je dober državljan, tudi nekdo, ki je pasivan, pa hkrati strpen ali pa ki je aktiven in hkrati strpen. Ne? Plus, plus, plus, minus, bom rekel, da ga ne moraš, ne moraš nujno reči, ne? ker lahko je nekdo zelo, ne? zelo aktiven, hkrati pa zelo nestrpen. Ne? Tako da tukaj ne, bi nujno, tukaj ne gre nujno eno s drugim. Ne? Tako da jaz bi rekel, da gre, ne? Da, gre za neko, da gre za neko kombinacijo tega. Ne? Enega in drugega. Ne? Še bovače, kakve druge komponente pomembne? Pravim? etičnost, pravečnost, v tem Seveda, ja, ja, tukaj gre, mislim, da gre tukaj predvsem za, uh, predvsem za to, ko govorimo o dobrem državljanu, moramo vzeti cel paket nekih vrlin. Ne? To se pravi, a so to neke splošne, uh, neke splošne vrline, kot je recimo poštenost, uh, recimo, ne vem, neko skrb za skupnost, pa neke politične vrline, kot je recimo participacija, neke etične vrline, kot je recimo strbnost ne, in tako naprej. Ja, tako da tukaj teba razumeti vsaj jasno si jo na nek način na podlagi teh različnih avtorjev razlagam tako, da pravzaprav vzamem zadevo ne, kot nek paket vrlin. Ne. Tako da hkrati pa tudi, ne, vsaj v liberalizmu ujemljamo tukaj pravzaprav, da so pravice tiste, ne, ki so na nek način podlaga za nek liberalni model ali sodobni model državljanstva. Ali pa po drugi strani imaš pa neko republikansko teorijo ali pa socialno-konzervativno teorijo, ki pravi, da ravno to, da imajo ljudje pravico, oziroma pravice, je problem. Ne? Tako da na nek način ne imamo tukaj to, da bomo, da bomo probleme demokracije rešili z več demokracije, to se pravi, imamo problem, da imamo referendum, to, ki imamo zdaj recimo stop Hrvaške v EU in NATO. Ne? Prosim, Seveda, ampak to mislim pravim, ne, da včasih, da bom rekel, da probleme demokracije, kot je participacija, ne, lahko bom rekel, ne, re, rešimo z povečanjem demokracije ali pa problem, ne, da imamo, da so pravice problem, da da daš tako, da rečeš, okej, okay, pravice so problem, da še dodatne pravice, ne, kot so recimo, ne, maš, ne vem, državljanske, politične, socialne, kulturne pravice, jezik, rekel, da, da samo daješ Pravico na pravico. Tako da tukaj gre, pa moj za zelo za zelo tak neke resne teoretične razprave o tem, kaj je dobro državljan, kakšen je dobro državljan. Hkrati pa, jaz ne bi tukaj, no, tukaj bi v tej fazi, da ne nek način zaključil, pravzaprav to, jaz ne vidim konflikta, predvsem med pravicami in dožnostmi. Tukaj mislim, da predvsem v šolah ne, zgrešimo bistvo, ne, ko rečemo, aha, ne, naša pravica je ne, pravica do svobode izražanja, ampak tudi pravica. Do poslušanja, ne, ali pa tega, da se Jaz bi rekel, da, je, da so konflikti, predsem med različnimi ideali, recimo, ali pa idejami, ali pa vrlinami, ne, ali pa uh, konflikti med različnimi pravicami. Kot je recimo pravica do svobode izražanja, ali pa recimo tiste uh, karikature preroka Mohameda. Pač pravica do svobode izražanja, ali pa do svobode tiska, ne, ker so tisti narisani in so potem tam zakurli ambasado. Ne, muslimani, ne? Po drugi strani se pa tudi pravica do spoštovanja, veruj, reku, do spoštovanja, kulture drugih. Jaz mislim da gre danes v naši družbi, ne, ne gre več za iskanje, bom ali pa za iskanje neke ravnotežja med pravicami in dolžnostmi, ampak za iskanje neke ravnotežja med konflikti pravic, ne? Tako da tukaj bi si jaz, mogoče bi lahko te probleme potem razumeli ali pa jih, bom rekel, da, da se nam neka nova perspektivo odprej, da, da začnemo zadevo, zadevo gledati uh, tako. tako Človekove <coughs> ja. Vse veste, kaj ste vi postavili na tak ki da bi prijedlo vprašanje pravic, pomembnejša, kakšen je pomemben, zakaj jo moramo upoštevati, kako jo moramo Če si recimo netoleranten, zdaj tega vršanja, Uh, je to če si toleriramo, recimo, da šele vitež ženske, zato je kultura to dovolj, ali je to vplivati na neko kontekst, toleriranje nekih pravic, kot drugače? Jaz bi rekel, to se pravi, v tem primeru pač krši neko drugo pravico posameznika, da ste višje kot skupnost. Ali je to verska skupnost, ali je to kulturna skupnost, ali je to hkrati oboje. Ker ne vem, ne? kje ne bi veljalo. Okay, ne da je pač popolnoma, legitimno, ali pa, ne, pravično, da pač ne moški ali pa moš ženo. Ne? Ampak tukaj gre pa, zapravo, zapravo za, neko, za neko kršitev individualne pravic te osebe, v tem primeru ženske, ne? kjer bi pa, rekel, da ta skupnost ne, ne teh pravic ne bi imela. Tukaj je osnovni problem teorije multikulturalizma in feminizma. Ne? Tukaj se pravzaprav tr, trčita. Ne? Recimo, tukaj je Vsaj teoretično je uh, jedro problema med liberalizmom, feminizmom in multikulturnostjo. Ne? Ravno na tem primeru, ravno na takih primerih, ali pa recimo obrazovanja žensk, recimo v afriških državah, ali pa na nek način dogovorjenih porok, ne? ker pravzaprav deklico ne? že vnaprej oddajo in tako naprej. Ne? Ali ima neka, ali ima neka uh, skupnost to pravico, pravzaprav, da se drži nekih svojih običajev, ne? zato ker je pač to nek njihov običaj. Torej, tukaj ne so pa te skupinske pravice. Ne? v razmerju do individualnih pravic, ne, oziroma človekovih pravic. Se pa ne moči tega pogreva. Tako, ja, ker bom lukaj zadeva... Je nekaj či... problematično zadeva, ja. da je to, mislim, ni tako preprostno, da ostano rečeš, da zdaj, kar gre za pač kulturno, skup, gleda, kulturno uh, pravico, da zdaj to je na ravni človekovih pravic, so ene vrednote, verjetno so ene, recimo uh, temo, svetljenske, uh, ene svetljenski posežki, ki mogoče le presega to osnovno, To, a, a, a, a tukaj imaš, tukaj imaš naravni, bom reku, naravni teorije ali pa naravni teorije liberalizma, imaš dva izvora, oziroma in hkrati ideja strpnosti. A je ta zadeva vezana predvsem na, recimo, na vidik uh, reformacije in uh, strpnosti, ali je vidik, uh, ali, so razsvet, ali je, bom rekel, uh, ta ideala razsvetljenstva tisti, ne? ki pravzaprav naj bi bil neko vodilo ne? in da naj, bom rekel, nekih, zdaj, jaz mislim, da je zadeva, Kompleksna in po mojem verjetno stvar neke druge razprave. Ne? Spremem, da smo šli iz tega, če še kaj se ne učuje otroke v šoli. Ja. Se pravi, da jih ne učimo zdaj v tem, da vsaka je vsaka pravica enaka. Če to počnemo, potem pridemo lahko do takih vprašanj kot recimo to. Jaz mislim, da je treba zadevo, no, tukaj je, tukaj je ena druga zadeva, ki je, ko govorimo o pravicah, če smo rekli o človekovih pravicah, so to individualne pravice. Med vas pa zdaj začela še debato o skupinskih pravicah, ne? tako da tukaj imamo zdaj kar naenkrat dvojne pravice, eno so individualne, eno so skupinske. Tako da to je pol že ta razprava, ali berelizno... Zdaj, zdaj mislim, da je tukaj recimo, no, jaz bi... Načeloma, načeloma recimo, sta dva primera, ko govorimo o individualnih pravicah, je, eh, imamo recimo, tko, v teoriji dva primera, eh, ko, eh, ko zadeva postane zanimiva. In eno je primer eh, pornografije in drugo je primer eh, hate speecha. Ne? To se pravi, ali smo, imamo pravico biti nestrpni do nestrpnih, ne? recimo v primeru hate speecha, ali pa v primeru recimo, pornografije ne? do proizvodnje distribucije, Nečesa, oziroma nekih, ne oziroma ne, neke oblike izražanja, ki pravzaprav kaže neko podrejeno logo nekega spola v, v tem. Ne? Tako da tukaj bom rekel, odpiramo odpiramo, ali imajo pač ti posamezniki, ki to producirajo in distribuirajo to pravico, ne, ne na zadnji oni vidijo, razmerje med moškim in žensko na tak način, ali pa morda med dvema moškima ali pa med dvema ženskama, ne? če smo še bolj kompleksni. Ne? Ampak tukaj gre pa moj za vrsto vprašanj, ki se pol pojavi vprašanje strpnosti, in nestrpnosti oziroma spoštovanje ne? S določenih pravic. Ne? Tako da tukaj, ne? tukaj bom rekel, je zadeva, ampak to je po bolj debata vezana na strpnost kot na, na, na vidik uh, politične participacije. Ne? Tu smo še mele. Ne, ne, jaz zelo, to, zelo zelja z eno anekdoto, že žensk, tudi možki v žensko, ki si je sam izbral. In to je kanadski, ne indijski, kanadski film, je pokazal eno tako zgodbo, v Indiji pred zakon, prideta v Kanado in tam on ugotovit, da je žena in vječ, vse uspe rešiti. In potem je njegova zgorba. Vendar, nihče v tistem kanadskem filmu pa ni govoril bolj več o usodite ženske, ki je svoj da prišlja v Kanadu in je tam osmadno. <laughs> ja, jaz bi še nekaj neka po, neka povedal, ki je mogoče bi lahko bila tema za eno naslednjo diskusijo, mogoče danes ne bo več časa. Ampak, naprimer v Italiji je tudi ena velika kriza, Praktično noben ne pa več politični, ker so pokazali, da so, ja, so povezani z mafijo, da so itak kralji, da po, menjajo konstitucije in tako volo, no, Ampak je pa zelo močno mislim to gibanje politično, pač vladi so posebno na cesti, pri, mislim, v oniverzah cel mesec in po še več in mislim, da se ni to končalo. Istočasno je bete grilo. Sedmi največji blok na svetu se diskuzivno ukvarja z zelo političnimi zadevami, glede prava, glede institucija, glede demokracije in tak, in je zelo ga zelo dosti sledijo, mislim, da več milionov iskov na dan, mislim, da večina teh so mladi ne? in on trdi, da dejansko da dan danes mora v televizijo in če se počeš informirati in delaš političnega, to zdan danes poteče na, na, na internetu. Sem vlijan, kaj je po vašem mrejnjama? Vedej participacija v mladih, ali kaj tako dači internet, mogoče upnudim nekaj izhod, neko dodatno možnost, ali kako se lahko tudi ta upid, na primer Facebooka, pojde ansko izrazimo konkretne politike. Ker za zdaj, ta problem še ni ne rečete. Tudi če nekdo odplenjo skupino, pa ima 50, 50 tisoč podpisov. Ni rečeno, da to bo to pomenilo nekako politično, so potem, da še niso regulirali te odnose. Kakšno je vaše mnenje, kako se bo to razvijalo? Mogoče je to ta pot, ne, če se hoče v mlade, da režim oboliti, po tako da to gre preko spleta, preko blogu, preko forumov in tako dalje. Meni se zdi, da to je na zelo dobro način, tudi ne, tehnično, ne tako za demokracijo. Kaj je vaše mnenje o tem? Ja, v bistvu to že malo posegate na področje e-demokracije. Um, Zdaj, kako se bo ta konkretni primer rešel, ne bi si upala trditi, ampak se mi pa zdija, da ena od oblik, eh, oblik večje participacije ali pa večje vključenosti in motiviranosti mladih bi bila tudi sodobna tehnologija. Vsi vemo, da pač obladajo imajo dostop, so motivirani za to. Zdaj, če se pa tiče same, uh, samih volitev ali pa e-demokracija v smislu, da boš oddal glas preko računalnika, je pa drug problem. Uh, zdaj, če gledate, kako se je razvila e uprava, pa e-demokracija, dva različna, v bistvu vidika, e, e se je zelo hitro razvila per nas, oziroma se še razvija se praktično danes že, kar skoraj vse lahko autoregistriraš, kaj, vem, vse te... Uh, Naročuješ listine, in potrdila in tako naprej. Kako se bo pa razvijala konkretna e-demokracija ali pa e-volitva, je pa vprašanje. Ker nekako se zdi, da, da ni pravega interesa za to. Zato, ker v sferi političnega, ali pa v, ne v smislu teoretičnega ali pa koncipiranja, ampak v, v sferi čiste politike, to, kar se dnevno dogaja, m, obstaja kar zadržek pred recimo je volitvami, zato ker nobena politična opcija ni jasno, koliko bi ona s tem pridobila. In to je spet tisto, kar se v sferi praktične no, politike... No, sam ampak da dejansko je del demokratičnega procesa mojem tudi neka civilna razprava in... Zelo ja. manjkajo v po klasični politiki, ker se, se lahko prebere mnenja enega politika na časopisu, po ni bom mogoče ogovarjati, ali kaj tako je. Torej, konjsko, nekaj pa to teče čisto drugače. Je zelo težko, nekaj trditi, kar ni res, ker tako je dobiš odpojeno. Tistopija uh -huh. pa je, mislim, da to tudi uživlja demokracija na nekem nivoju, ki še ga ni dosegla dostaj, ker vsak jeno A pravico bo seveda podrali malj, poznato od istorišče drugih. Ne? Tako da zdaj, če ideš pol glasovati, preko ali ne, to meni totalno marginalno, se gre za tisti drugi proces diskusije o realkegu politiki in kaj takih, to bi po mojem pojme odbili, odbili to, prega. Ja, to je res, ja, bi lahko bila rešitev, bila. In če se dotaknemo te, smo že prej rekli, smo, da ko smo govorili o strpnosti in pravicah, vedno iskanje ravnotežja v konfliktu pravic. Ne? In jaz verjam, da se to dogaja skozi nek večno trajajoč racionalni diskurs, ki verjetno poteka skozi neko javno razpravo. Pa, gospod Kiribiš, ali ta implementacija javne razprave je res možna zgolj prek interneta, ali, ali kako deliberacijo vpeljati v javni prostor, v politično? Ja, torej glede interneta... Uh, uh, Pomen interneta je, se kaže kot, oziroma bom rekel, spremljanje, oziroma izraženje ali pa politična participacija preko interneta. Eh, Ma, kot ste sami rekli, določene prednosti in gre namrej za to, da ne gre samo za enostranski prenos podatka oziroma informacije, v primeru klasičnih medijev, televizija, radio, časopis in tako dalje, ampak gre tukaj za neko aktivnost državljana, ne? torej, da lahko sam poišče eh, informacijo, eh, s čem se, se že pokaže njegov interes, Porej tega, po internet se buje, oziroma združuje vse različne medije, recimo lahko bereš e-čas gledaš televizijo, poslušaš radio in tako dalje. Skratka gre za nek skupek, ki je um, dosti bolj uh, dinamičen. Uh, um, Reskave so pokazale da internet je uh, oziroma najbolj, edan izmed najbolj, uh, Spremljanih, oziroma, ja, spremljanih medijev, torej da nekako že prekarša televizijo oziroma ostale, bom rekel, klasične oziroma tipične politične medije oziroma medije s politično vsebino, ravno zaradi tega, ker obstaja ta dvosmerni tok informacij, seveda hitrost je dosti večja, Uh, tudi v bistvu uh, je relativno preprosto, uh, skratka, ne gre za neko, uh, ni potreb neki posebni viri, ne? uh, že dostop do interneta, uh, je vse, kar človek potrebuje, uh, ne gre za neko stroške tiska in tako dalje. Uh, uh, skratka, da internet vsekakor postaja, uh, ne ena izmed najbolj, ampak še mogoče kar najbolj, uh, uh, najbolj uh, uporabljena uh, vrsta uh, ali pa izpostavljenost politič, torej medijo z politično osebino, oziroma, seveda, tako ste sami rekli, izražanje te, ne, samo, ne gre samo torej za od širše skupnosti ali pa družbe k posamezniku, ampak tudi to obratno od k ostalim. Tako da se tega stališča internet vsekakor dodal neko novo dimenzijo, ki jo pa še, še posebej mladi torej hitro sprejemajo in pa v velikem obsegu. To je veliko mogoče nekaj upad, če živ vse upada in... Tudi nevalno seveda, v javnih prostorih. Na internetu pa ni, nevalnega prostora, oziroma to vprašanje, koliko to je javno prostor. To je vprašanje anonimnosti torej, ne, oziroma, ja, ja. In tudi se pravi, v vsi skupini ljudi, ne, se pravi, kjer pa če bi najpolitično participiral, je to čez neki drugi odnos, kot pa recimo odnos to, vem, besedila, ne, noče se pač nekaj nekaj to političnjo prednost, Mislim, da je zanimiv primer to, ko se podkratko dogaja na Hrvaškem okoli teh demonstracij. Ta eh, Facebook je zdaj predsednik vsem na urstih, uh, eh, oni so uporabili Facebook eh, za eh, neko javno manifestacijo, oziroma okazivno javno manifestacijo, mislim, da je bilo eh, nekako eh, zainteresiranih, kako bi temu rekli, tam nekratko 20-30 tisoč, tisoč ljudi od Na Po je iz je. Je tega prišlo nekje tam 2000 ljudi od presodnih demonstracij, z kakor je znečesa, kar se nam povezovalo kot velika politična, družbena akcija. Politična akcija je postala nekaj novina skaraca skole. Ja, na nek način. Se pravi, to bi je tak dober eksperiment tega, kaj internet oz. Facebook v tem primeru lahko vsežimo na področju politične, Zdaj bi prašal, tukaj v svezi s tem. To se pravi, če iz tega konkretnega primera, tu je bilo 20 do 30 ljudi, 20 do 30 ljudi, bo se naj značeljene 20 se ne nekaj krepko tisoč ljudi, ki so izrazli svoj interes participirati v neki politiki. Vendar, ko je bilo pa tvelo ta interes v dejavni za akcijo, to je treba Ali je s tem bila njihova Želja po politični participaciji je že zadovoljena, jaz vem, kako so bili stari pri ki so se tudi važili. Ali je za zadovoljitev moje osebne želje po politični participaciji lahko zelo sekunde to, da ti na internetu, ali pa nekje druge, pa rečeš: ja, jaz sem pa za to, pa jaz se proti njim. Ali je nujno, da greš po tudi dejansko na ulico z faname e e to, mislim. Tudi zato pač vprašanje preferenc, rekli ste, so izrazili željo, da bodo participirali, ko bo pač treba, ja. Ampak lahko bi razumeli s tem, ko so izrazili to željo, so že participirali. Zdaj pa pač vprašanje, ne? Treba nekaj podpora, podporo so sodal. Ja, tako, ne? ne? Bendor ni to prošli na des. Ja, za pač vprašanje, ne? Ali je kaj pomembneje čeka pomembnejše, ali če roma kaj? Tema kaj, je, ne, ne, vemo, kaj je, zahtevnejše. Ne, zistujo, je to že Vse bi zrednjate, to je že participacija. Je oblika participacije, ja. vsekakor. Izražanje mnenja. Ne? Tako. E, na, ne, ampak, je, je ampak je ali, ali to je z, z dejanskim shodom, recimo, ali pa z je pa vprašanje. To no, tudi ta primer, mislim, ene posebej, da bi vsi ospravljala ta situacija leta 2004, mislim, da te božnične svetovne demonstracije proti vojni, mislim, da je to bila ena največjih skupaj, ki se je v tukaj zbrala, imo no, lastre, ne samo enem spravta, da tri mlade, daajem, čim gledamo da to. Da se kak ališ definitivno uh, razočarala javno zdravje, takoj moči to da se podoča mimo tega kar javnost se Tukaj je zanimiva. ne vem če kdo gleda na, če že govorimo o internetu, ne, če govorimo o Facebooku, lahko tudi o YouTubeu, in me predavanje, ki je posneto gor. Ne? In pravi, ne, da kako sta se, ravno takrat mislim, da je bilo v Londonu ali kje, ne? in da sta bila Pol Blair in Bush skupaj, ne? in sta bila tudi ona dva, zelo na tem, da je ful ljudi protestiralo proti vojni. Zdaj, ki je problem, ne? Tako da se bom rekel, vsi ljudje protestirajo proti vojni ne? in tudi politiki, ne? Ki, bom rekel, ki, ne? ki so šli v to vojno, ne? so zadovoljni, da ljudje protestirajo proti vojni. Ne? Ta, ta istina, tako tukaj je očetno neka perverzna logika noter, ne? Pomeč veš vlastne pomeče. Samo na ja, vprašanje. Zdravzamo mi vaš optimalni pomeč. Prav skupino mladih, ki so kritični in v Kritično razmišljajo, zna se informirati, nas so strpni. Svet sprejema z medij okolje njih, razume, kako deluje ja. politiko, ja. znamo, kako deluje naš parlamentarni sistem, poznajo zgodovino našega parlamentarnega sistema in poznajo tudi zgodovino politike pred našim sistemom Slovensko parlamentarne republike, uh, res mislim, da bo te ljudi šli uparaljavati konvencionalne politične, da bo šli v voli. Če je jasno, o kakšte bi li da bo te ljudi šli v voli? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> no, re, Če mislite mladi, ne? Torej vladi je decimo, moč odločenja pa denar, ki so začeli ukvarjati postanje s politiko, so začeli početi iz osebne Čisto vsi. Slovenija ja, je velmi to, je služba, ker ja. se ne gleda več na to, kot neko obšče odločanje. Prav tako, kako je gospod rekel, glede imamo 100 000 ljudi, ki protestirajo proti nekem danju, Pa jih nobeden upošteva. Čez vse kanale medijske se jih kaže, izraža se in podporo, pa jih nobeden upošteva. Zgradili smo te konvencionalne načine, kjer tako ali tako ne moš ti tvoje v izraziti, ampak moš ti izbrati eno od opcij, ki ti jih dal nekaj, bi ljudje to upošli, če je dala vnaprej. Zgradili smo ljudi, da so te ljudi upoštevali. Število op, je omejeno ne, na nek način. Da tukaj da mogoče še primer, recimo če govorimo o 100 tisočih ljudi, pa temu hkrati morda je drug primer, ki je še bolj indikativen. Ne? Če rečemo, da ja, morda so pa niso dovolj aktivni, se je na tudi v Franciji, ne? ko so priseljenci, predvsem mladostniki ne? protestirali in hkrati še kurdi zdravi, avte in tako naprej, ne? so bom rekel, do nekih velikih ne? sprememb kljub temu ni prišlo, Tukaj tako da je tudi Genova, ko je omenil prej uh, uh, kolega, ne? Tako da vse to, da, da tukaj to kar je Eva pregovorila govorila o identifikaciji, morda se je lažje identificirati z nekim, ne? Globalnim problemom, okay, proti segrevanju, ne? Te pomoti, ne, ko so se tako travo, ne? zraven. Ne? Tako da tukaj, ne, je lahko, ne? so lahko zadeve precej, uh, precej zanimive. No? tako da mene zanima druga stvar, ki ste vi imeno prej. In sicer ta Če imamo kritičnega če je naš ideal, ne, kritičen državljan, strpen, razgledan in tako naprej, se jaz sprašujem, ali je družba, ki, je, bom rekel, ki postane tako idealna, ne, kaj pa tisti, ki niso del tega ideala? Ne? In tukaj se mi prva stvar, mi pride na misel je nacistične Nemčije ne, in ne, ideal ne, nekega arijskega ne, državljana, ne, visokega atleta, ne, Ne, jaz Skušam povedati to, da je, temu, da je problem pri temu, da je problem pri temu, če postavimo ideal dobrega državljana previsoko, da bo morda ta drugačnost, ki ostane zunaj, ki na nek način ne more prit ker pa tudi ne bodo zmožni reflektirati, tudi ne bodo zmožni prestopiti ne, na ravni tega moralnega razvoja po Kolbergovini teoriji, ne, zmožni reflektirati ne, pozicije neke druge ne, in bodo pol tako drugače ostali izven, ne, ker pač ne bodo dobri državljani, ker ne bodo strpni ali ker ne bodo kritični. In tako naprej se meni postavljajo neko vprašanje, da je morda potem z vse večjo ne vem, ne, razvojem ali znanosti, ali bom rekel, ne vem, razvojem ideala dobrega državljana, pravzaprav mene, skrbi tisto, kar ostane zunej. Tisto, kar je ali je ta drugačnost, ki ostane zunaj, bolj radikalizirana kot tista, ne? zato ker je, bom rekel, družba vedno bolj inkluzivna, ne? ali je potem tisti problem, tista drugačnost, ki ostane izven te družbe, lahko potem dosti bolj ne, potencialno nevarna ali pa izključena ne? ravno zaradi tega. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, bomo rekel, ta vidik, no, tukaj je pol vprašanje, permisivnosti in tako naprej, pa pol otprtosti. Tukaj se meni zdi, bomo to vprašanje, no ta to vprašanje ki ste ga vi načel okoli dobrega državljana a kritičo strpneni tako naprej ne precej precej kompleksno in kar problematično ne ker bomo rekli da, bomo rekel, ne, da vsi ljudje ne, ki, ne, ki so ki mnenju sprema potem tudi racionalne odločitve ne, ti lahko ne Ampak to je model ki ste se ga vi postavili kur sil trulanska šola so to je zapenjajo ste rekli da optimalno je šlo je kritično, kratki skrb, ja, ne, neko ravnoteže med enim in drugim, sili, ja. Ja. ja, ja, ja, ja, imamo glede jasno, da je ja smo si verjetno nekateri ne, ne, ne. od nas šli skozi ta del, naj bi se tolko bolj, ne? ampak tudi mi, ne, vsaj jaz, ne? smo še ja, meni ne gledal, trenirati, ne, zbere. Ampak ste bili pa tre generacije, ne, kot današnjo urbansko de, de, zraven aborda tudi. Ampak tukaj pa ampak tukaj pa pristanamo pri Aristotelu, ne? in njegovi osnovni tezi, ne, da je dober državljan vedno dober državljan v nekem političnem sistemu. Ne. To se pravi, vi, oziroma vaša vzgoja, oziroma takrat, ne, ste bi vi bil dober državljan za tudi politični sistem. Danes je ideal dobrega državljana drugačen. 2500 let nazaj je bil ideal dobrega državljana nekaj drugega. Ne. Jaz mislim, da je tukaj zdaj ne, vprašanje ali pravzaprav, ne, lahko gremo često mejo ne, neke politične ureditve in rečemo, ne, kakšen bi bil, bil, bil lahko dober državljan ne glede na. Ja, to se pravi. Ja. Ja, in naj je tudi, da je tukaj razlika med dobrim človekom in dobrim državljanom. Pravno se lahko, jaz, kot nek kolega, ja. tudi na enem terenu, že tako. Žal. Zbrnil z tem, s kim, kako bo to, da je malo narobe. Ampak mislim, da aktivno, vladajoče ne samo v tako imenovanje na razvitek v Zahodnih svetov, kak je druge, ne tako dobro, ne? se pravi po, trudi doseči ravno drugo na diametralno naskropno obliko dobrega državljana in pojmuje dobrega državljana kot nekritičnega. Ne? E, strpnost državljana, ki jih ne zanima, e, zanima jih poslušati. E? E, če samemo mi, to globalno kontrolo nadzor, kako se želi, po ne, kako bi videla, ne bi zapisala, je en ne dva koraka, da te nekje štiri kamere snemate, ti podatki so jasni, vsak finančni, vsak finančni, vsak finančni, je za vsak finančni, vsak finančni, vsak finančni, vsak Sprej, ti v bistvu imamo ljudje vedno manj možnosti, da vidi kakvi školik korak stran In da nina se končne razi tudi tega zaveva. Zelo sprejema, to ne je oskrbi, ne sprejema. Ne kot samo samomnevne. In to je, da javno en problem tisti, ki, ki se jo prej, kaj se tiče javnega postora, spostavljali. Se pravi, javni prostor se reka povmika, takimi vmika kontrole. Mladi se pa seda posledični vmikajo na internet, kjer pa vse omanka ravno tisti ključni faktor zdravnih političnih situacija, se pravi, Ok, uh, pa glede na to, da smo se z gosti na začetku dogovorili, da se skupaj trajalo dve uri. Uh, bi jaz počasi goste, nekako pa tudi vse vas seveda uh, poprosil za neke sklepne besede. Mogoče gospod Klemenčič, uh, če po vsem tem, kar smo danes povedali, na nek način poskušamo skleniti. Ne? Kdo je kriv za ta na nek način negativno odnos mladine do politike? Mladi sami ali politični sistem? Najbrej, kaj niti politični sistem, ampak družbeno ekonomski sistem, mislim, da, da s tem bi kaj točno preši, ste mislili, oziroma na kak način vpliva? družbe, v bistvu, ki se zaveda določenih spremenj, je potrebno narediti, ampak tako kot je gospod rekel, v bistvu, najvišji vrh politike se je čisto normalno, ne da odobravam, ampak želi poslušne državljane, ker je lažje vlada. V drugi strani pa govori, da želi kritične, kritične državljane. Ne? Tako da, uh, pa vse, da ne ljudi. Ja, ja, se. Ampak kritične državljane želi, ker je to um, predpisano za vsemi konvencijami, vsi se pogovarjali na področju šolsa in tudi drugoto o tem, kaj je treba narediti, človekove pravice in tako naprej. Ampak, če bi, vse, če bi se vse to stoprocentno udejalno, bi pa bilo res težko vladati. Samo skoči, yeah, samo želi kritičnega državljana v tistih mejah sprejemljivega, ja, ja. meja, v mejah poslušnega sprejemljivega. Ja, že vedno. Želi, pa spodbuja, ampak v mejah. Okay, se pravi, smo priča nekaj hipokriziji in politične oblasti. Nadalje ta predstavnička demokracija nekako ima očitno probleme. Ne? Danes smo jih našteli več. in to. Da Govorijo o kritičnem državljano, pa zahteva pasivnega in to, da nekako ustvarja odstojenost državljano od politike. Ne nazadnji tudi to, kot je večkrat omenil gospod, da se, da se vse preveč pomembnih odločitev, ki tudi na našo zasebno življenje, še posebej pa na vse javni prostor, odvija zgolj ravni politike, brez nas državljanov, ki smo jedo demokracije. je demokracije. Je to tisti glavni srž problema, ki smo se ga danes poskušali dotakniti in kako ga rešiti? Ne? Torej, uh kot ste omenili, to dejstvo, da ljudje oziroma posameznik čuti, da se torej kljub njegovi participacije, kljub njegovemu izražanju volje, stvari dogajajo oziroma izvajajo ali pa izvršuje na nekaj drugi ravni, to se vsekakor vpliva na to, da je njegova participacija zmanjšana. In kot ste sami rekli, je to postane problem, mislim, nižja participacija zaradi tega, oziroma krive, če lahko temu tako rečemo. Nočemo pa zdaj, ni pa namen, bom rekel, te debate, da prikažemo zdaj mlade kot problem. Ne? Niso mladi problem. Torej, sveda seveda, nekateri bi rekel, pa pravijo, pa trdijo, da so mladi tisti, ki jih politika ne zanima, ker jih ker se, ker, ker so, ne vem, individualistični postali oziroma jih zanima le svoj vlastni interes, kako bodo uspeli in tako dalje. Tisti prevlagajo odgovornost, bom rekel, na mlade. Druga je tisto, ko smo rekli, nekaj življenjski cikl, pač postanejo mladi prekoslej v zrelejšo starostno obdobe in hkrati postanejo tudi politično aktivni. Uh, kot smo rekli, tretja možnost je, da politika torej kot sistem, ne, oziroma, bom rekel, te uh, sprejmanje odločitev na nekih drugih ravneh, torej ne, znotraj samega posameznika, ampak ne z nekim z, z dogovori, skupčkanjem in tako. dalje, prihaja do tega, da posamezniki oziroma mladi še bolj posebej, čutijo oziroma vidijo, da z svojim odločitvami ne pripomore ali pa ne odločajo. Zdaj, zadnja, ki pa se morda zdi najbolj verjetna možnost pa je, sveda vsaka izmed teh ima svojo veljavo, ampak mogoče ključna pa je to, da generacije mladih, recimo če primerjamo mlade, kot smo rekli, mlade danes pa mlade med 30 let, se razlikuje eni temeljni eh, lastnosti, poleg tega, da so manj politično aktivni. In to je to, da se torej, obdobje mladosti, ko smo že omenili, podaljšuje. Torej, vedno dlje so torej, socioekonomsko odvisni od staršev, v bistvu, vse, kar je gotovo v njihovem življenju, je negotovost. Skratka, recimo, družine razpadajo, vedno več je enostaljskih družin, prihaja do breznobnosti oziroma anomije, smislo recimo, krim, vemo, da uporaba drog med mladimi narašča, seveda hočemo reči, da spreminjajo vse pogoji življenja mlade generacije v primerjavi pred 30 ali pa več desetletji. To ne, skratka, in ta spremenjeni pogoj, torej kot je kolegica rekla, socioekonomski razvoj družbe vpliva na mlade in pol na njihovo politično participacijo, bilo kako, bilo kako jo pojmujemo in Dobro je pojmovati pol njihovo odsotnost ali pa drugačno aktivnost kot nek simptom širše, te, širše eh, družba ekonomskega razvoja tako Zahodne Evrope ali pa um rekel, razvitih držav. Eh, tako da eh, je treba v tem kontekstu imati njihovo, eh, njihovo rekel, manjšo aktivnost in pa tudi razumeti, eh, da, eh, zakaj, zakaj prihaja do odločanja, da se, torej, da se odločijo, da ne bodo participirali recimo, čist konkretno na volitva. Um. Ok, in še eno konkretno vprašanje. Vsaka štiri leta odločam, sovdele, sem soudeležen v oblasti. Politiki imajo svoje šove še štiri leta, ki jih jaz lahko gledam zgolj po televiziji. Če hočem idealno državo, če razmišljamo utopično, kaj predlagamo? Kaj, kaj je konkretno rešitev tega problema? Zdaj, če je tu vprašanje participacije? Rešitev... Ja, če se strinjamo, da pač v demokratičnem procesu rabimo aktivnega državljana, ki je do demokracije in če recimo nekako, da trenutek spremem otezo, da je glavni problem to, da zgolj vsaka štri leta so, sovdelujem uh, v oblasti, da politiki preveč delajo sami za prti svojih uradih in tako dalje, kako naj rešim ta problem v demokratičnem procesu? No, ta drža, recimo posameznika, če vsake štiri lete lahko odločam, pa še to odločam samo zato, da lahko pol odločajo drugi. Uh -huh. eh, skratka, tukaj je ta neka, bom rekel, drža, ki kaže na to, da mogoče se ne zavedamo dovolj, kaj se kaj vse nam, bom rekel, demokracija kot tako mogoča, ne? ker eh, mogoče ni edino ne, to, da grem na volitve vsaka štir leta. Konec konca je možnost tudi, da ustanovim društvo, ustanovim stranko, kandidiram, recimo kot je stranka mladih naredila 2000, eh, leta 2000. Skratka, gre za to, da volitve niso edina eh, opcija, bom rekel, aktivnosti pa, ali je to politična in civilno družbena. Skratka, da se spremeniti stvari tudi, z drugimi oblike participacije, mogoče bi ravno tukaj iskal, da se ne osredotočamo toliko na te dane, naprej dane izbire, ampak da si izbire, torej da ustvarimo neke opcije za neko drugačno vrsto participacije, ki bi, bi pozročila ali pa imela za posledico to, da so ljudje dejansko udeleženi in dejansko odločajo. Mhm. Zato pa govorimo o tem, da ne participirajo dani, ki ne res da se tukaj, mislim, da tega reči, so problemi. Okay. Ampak gre se, z, mislim, če se jih dojema, ko da so oni problem kot tak, ali pa so raziskovalni problem, ne, ki bo, recimo, ne vem, če... Se raziskovalni problem, so problem, da te zelo... E, je, pa, so da brevi so problem, ampak tu se pravžava, ali je problem to, da so nezaimpresirani za politiko? Se ne vidim tukaj premen. Nekoji niso biti premeni. Božakar, ki ga je gospod omenil, ne, je podobni problematiki ki jih bi izobra dva To petstoleti. Torej, torej. Ok, pa če nekako za zaključek, še gospod Sardoč? Ok. No, Sardoč pozabas. <laughs> če če mogoče še to? Grem skozi program za zgoje, sem kritičen, strpen, živim v sistemu, v kakršnem kaj ne naredim, da bodo poštevani moji interesi? Kaj je vaš predlog? Jaz bi rekel, da je predvsem potrebno poskrbeti za samega, to se pravi, ne, ne to je nenirajno ravni sam za se, ne, pravzaprav došele potem, ne, bo zadeva, No, to se pravi za nek, uh, razvoj neke odgovornosti ne, do samega sebe ne, uh -huh. in še le potem, ne, uh, lako, ne, ko enkrat to zadevo obvladaš, ne, oziroma jo, uh, jo lahko nadzoruješ, še le potem lahko zadevo nekako prideš tudi na skrb za, z, skrb za drugega. Ne, tako da po moje ne, je, ne, ne, tukaj lahko končamo s tem Kendedjevim stavkom, da ne ne, da, da bodo drugi kaj se, kaj lahko ti z njih. Ne, Tako da, ne, če, če se malo hecano, tako da, no. to, po moje vidike odgovornosti, ne, tukaj gre za, tukaj gre za več, ne, gre tudi za to, ne, prav ta, ne, v prejšnji garnituri politični, oziroma vladni pri nas 2428 je bila neka sprememba, paradigme, vse verjetno ste jo tudi opazili od te solidarnosti odgovornosti, ne, vedno bolj se je izpostavljalo, ne. odgovornost posameznika in. vedno manj, skrpen enega za drugega. Ne. To je bilo na nek način jasno, no. ampak mislim, da se poslednji s to, ne, kot je Eva rekla in pol tudi Andrej s to ekonomsko ali podružbeno ekonomsko situacijo ali pa krizo, Pravzaprav bo ta zadeva še toliko bilo potencijala. Ok, še malo bolj konkretno zastavimo vprašanje, če želim, da so upuštevani moje interesi kaj? če že delamo to delitev, kaj je bolj primerno, konvencionalna participacija ali ustanovljeni društva, na nek način civilna, nepokorščina, oziroma... Pozorni. Jaz bi, jaz bi vzel, jaz jo ne bi, zdaj, ne, zdaj, če jemljamo, mi smo danes politiko cel čas govorili o politiki kot o problemu. Mhm. Ne? Zdaj se moramo vprašati, a je to, a, a vidimo problem, a, oziroma, a gledamo na objekt skozi napravilen način, ne? se pravi, če rečemo, da je zadeva da je politika problem, da je politika neučinkovita, ne, Poslej rečemo, okej, okay, pa je rešito v tem, neke kompenzacije v civilno družbeni sferi, ne? Torej tukaj gre. Eno je pa tudi hkrati recimo, ne? da je recimo že, ne, pač kolega ker več kot opozori na svojo danes več kot omenil, ne? mladost, leta 68, in tako naprej, ne, bom rekel, v tistih časih ne, se je razumelo, bom rekel, ne, oziroma pol tudi v 80-ih letih, ne, ta vidik uh, civilne družbe kot nek korektiv. Ne, politika je bila vedno mišljena kot nek, nekaj uh, pokvarjenega. Ne, ja, ja, in na nek način je bil vedno, bom rekel, ne, če gledamo 80 leta prnast, ne, oziroma ne, nekateri znani tajkuni vse slovenski ne, so bili disidenti v tih, tih časih ne, in so na nek način ne, pravzaprav, ne, pravzaprav, ne, vedno razlagali uh, civilno družbo kot korektiv politike. Ne, tako da tukaj ne, se mi zdi, da je po treba obojhkrati in ne videti politike kot problema, ne, ampak ne, morda ne, kot nekaj, pač neko, neko danost, s katero treba je zelo malo disidentov, Večina je nekdanji aparat, Čikov, ki so, so, so, to okay. pa so se tam zamenjali. niso tudi No, nekaj je, rečem ne imamo nikoga, relativno malo. Tudi gospod so sekal, da se razumno. Drugo pa, kar je pa tudi zgoraj potrdil, se zdaj pač omenja, da so za tam že dolgojne, To pa pomeni, to so pa tudi razmene, Zrebe za takšni masovni pokret, eh? zelo je to, kar se je na italijanskih univerzah, najprej za starišče strani oblasti, to začelo dogajati, in je potem pač to, potem, avtomatsko, zgodil en, en rekel, koordiniran revolt tamkajšnje študentarije in še cele druge ljudi. Eh? Ker je enostavno. So so bile nas mene pač pa tako kritične da so da so zakuhane stvari da je znova to kaže rekel, Italijo, eh? de, de, de, de, de za Italijo ali dokler pa razmere niso kritične se pa tudi bolj pa normalno da Vprašanje tudi praga kritičnosti, oziroma, da postane kritično. Ne? Če pogledamo leto 68 in vse te proteste tudi na ameriških univerzah in tako naprej, prav so to protestirali več ali manj otroci ali pa mladostniki nekega srednjega razreda, ne? Ne Nekega nekaj proletarskega ne? porekla, ampak pravzaprav ljudje, ki na so svojo prihodnost videli neproblematično. Končal bom šolo, imel bom službo in tako naprej. je Smo na to, če lahko tuk štodirali, v Ameriki <laughs> Če lahko tukajče, samo ja. še se na gospoda navežem, za vsakašno spremembo je vedno potrebna neka kritična masa. Za kako se pa konstituira, ali skozi konvencionalno politično, ali pa ne konvencionalno politično, še vedno je to predpogoj spremembe. E, tako, ne da... moči konstituirati. Razmere, kako se? Pogoj no, samo se se zadele, da je dovolj ljudi pri zanetih, ali pa se boji, da bodo drugi prizadeti, potem se združijo. Bom rekel samo, da je tako, da so Zeleni Italijani. E? Samo tam tudi ne, na eni strani so res mi Italijani, študenti, prekrašni dolgoročno, pa da ima, no, mislim, da kaj je to tam zanimivo. Ni bilo to, da so jim samo stopili na prste in da so se bali, da bodo imeli kakih evrov meč ali kakega starša, profesora. Ampak se je šlo za problem principija, da je cela vlada, vlada in se je še odločila sparat teh na, na izobraževanje in ne na druge zadeve, ki so jih mogoče tudi mladi ali tako splošno javnost zela kot manj pomembne kot nešolstvo. In to torej, je bilo no, samo dejstvo, da so, so jih odsodočili tam, da jih prikrajšajo Je bilo en problem principija, ne pri ki je kazalo da na, kako bi rekel, na nevrdostojnost prave, da, ja, ne. da, da ni dobro namerna. Ne, In to je tisto, živete, isko... bo ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, politiko, recimo, nade, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Ja Samo tam se čelo reči za se srebrstvo za principe. Tisto ogrožnosti bo prišlo zdaj, ko so zaprli v tem času že šesto tisoč podjetij, pa tako bojo prišli nezaposljene. Ne bojo več prišli studente na cestu zdaj naslednjo obalj in bojo pa delovci. To pa bilo čisto drugoče. To pa ne bojo zdaj principja prišlja, ampak zaradi tega, ker so našli, pa nekaj omenega je žena. To je njihova izobrazba. Ja izobrazba. To je idealo, bolj kot konkretnih težk problemov. To je problem idealov da oni zelozavno zavutovili, če se bo držalo to dodajalo, so oni bojo iz šole prižene izobražili, da bi ni znali. Čisto preprosto. Če ti v okvilo enega normalnega sistema, oni če znaš si sam kriv. Če ti pa sistemu ničijo, kaj bo že bolj naredil. Ok. Jaz ja, verjam, da bi na te točki lahko še ogromno povedali, ampak še enkrat pred smo se nekako zagovorili, da bomo ob te uri zaključili z našimi gosti. Tako da še enkrat, mogoče kdo iz občince, ali pa iz, izmed vod, naših gostov? Ja. Vrjamem. Vrjamem, okay. Pa z veseljem nadaljujemo pol v bolj neformalni obliki. Ne? Ampak ja, možda ja, kdo tukaj, ko smo v krogu, še kdo ima željo kaj povedati, komentar, zaključno misel od gostov ali pa našega občinstva? Ok. Pol se jaz tako našem aktivnem občinstvu zahaljujem, zato, da ste se odzvali našemu povabilo. Prav tako vsem gostom, da so prišli in bili pripravljali z nami deliti njihove misli. Kaj za zaključek? Ne vem, demokracija je večno trajoč diskurs, nikoli končana debata in jaz sredam, da smo del te kvalitetne debate bili mi tukaj danes, ampak bo dobilo to vredno zgolj, če bomo to nadaljevali še v prihodnosti, tako da se upam, da se še kdaj vidimo tukaj. Še enkrat hvala za oddeležbo in nasvidenje.